د جام ساينس سره ولې؟ ها دراوایلټ رادییشن. تصویر مت کوم ویلی بنفشی شواګانی چې په زل رنګ باندې داغي زل رنګ باندې کنوې کلیږي بنفشی د دې ډیر والی د کیمیاوي تعاملاتو لپاره میدان جوړ کوو کیمیاي املو شروع شو او په ډیر مقدار کې موجود وی دغه ګولا وکنه دم دوبوم دکوه. د ځای په ځای ګورې بلوچستان کې ورونه چوالاړ دي ورونه ولاړ چرتدا غرداسی تبوئے اوپ پیرا باید لی دی اوپ پی را باید دی او دیس زای پزای کورچاو کړه دی سای شو دا دا دا, دا, دا, دا, گولا. دا دن په دی اوپ ډکه وا نو دا گیسس او دغه اوپ چې با هم خلط شي نو دیو ګرمې نری شوري یا شکل اختیار ک او مزید جوړ تور سره دی مرکباته ن قطری پیدا شي دا غیرداګر یو نری غونې چاندارا جلی پیدا شو پردوه نری نری نری ساینس دانان هغه ته وی. او پرینیا کوزووېتشوی او د اړینه خلیات پیدا شو او د خلیات له عمل نبه ژوندې حیوان پیدا شوب بیا مزید ساينس وای او سخه دې جمله دا ده چې لايف اټسېلف از ا دنیا کې څنګه پیدا شو لا تر اوسه څوک امتحانه نه رسیدلی لايف اټسېلف از ا مایستریوس لا تر اوسه په اسرار ده ژوند ولر سر سايندانان خپل وای خپل فلسفې په منډا منډا یو خو بل خوا. وزغلی رازغلی مقولې یو څو څو څو څو نشانات او گیسې او د ټول تذکیرات مبه وی لایک اسالف از میستریوس لا تر پر اصرار ده او خلاص نه ده چې ژوند به عبارت ده لکه کو خلیاتنا خلیه وړو وړو ذراتې پټ او خلیات بعد از وفات خو فلزان باقی ساتي ذرات فلزان باقی ساتی او باز بعد الموت د دغه خلیاتو اسرینهو حرکت نو پیدا کیږي لیکن نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو حضور علیہ السلام كلو کلو بنی ادم یاکله التراب الا عجب الذنب بنی ادم ټول خوره به خوې عجب الذنب ولا نخری قال وما عجب الذنب عجب الذنب څه شی نبی علیہ السلام مشت حبه خردل هر انساني بدن داسه ذره دا لقد شرشم دانه یا دوری دانا نو ځخه لې تعبیر د پیغمبر اسلام زمانه کې د دین علاو په بل سوانه ایت نشم داو خو په دا مثال سمجو کېدش چې خلیا دوري دانې وو نریشه دې یا دا او ساينس دانان د دنیا کې سابتای چې د یوې خلې نه بیا غټول حیوان پیدا کړي شي ساينسي عمل باندې د یوې خلې نه بیا غټولونه پیدا کړي شي حتی چې دوی په پانه نه ونه ټوکيخه د لخت نه په خوا دا قدرتی عمل باندې د جړنه په خوا دا قدرتی عمل باندې د دانې نه په خوا دا قدرتی عمل باندې د پانه نه اوس ټوکي په ساينسي عمل باندې یوې خلې دې کې موجود یا زیس روک کې مېایي عمل نو پانینا ټیشو کلچر ورته موجود دی یاګه ټیشو کلچر علم النباتات والا ایله یادي پانړه واخد پان دې شو ته پلار ورشي هغه سره داسې اغه اټومک عمل وکي چې فورا هغه نه بوټي پیدا کیخه بوټي دوزیږي نو الله تعالی ورته مې چې د رکو ته ګورا چې د ذراته څنګه خوځيوب ترنج زوکیږي خلیات یو بل ترانه زوکیږي وان زوري لا لغې نظر کو د رکو کې فنون شزوہ څنګه حرکت ورکو لا نحرکها او نرفعوها ثم نکسوها بیاغستو دیتا لحمن لحمن و جلدن وخا او سرمن فلما تبین له فلما زوهر له مشاهدتا چه کاره کار شدت مشاهدتا ندوی آلمو زپویگم ان اللہ آلمو آتقدو زا کی دل رمو نو کنتو ورتمو قدر کئی خواد چه کنتو دا سوال زما دا دا بذیتی قدر دا وجنو په یو شیری سړی اقې دی مشاهده غواړي په یو شیری سړی اقې دی مشاهده غواړي یو سړی وې زه نه دی خپل جوړول او سړی وای چې دا ټیکنیشین دی جوړول به شي ورته یې ته جوړ کړه چې زه وګورم نو مشاهده غواړي نو کو نته اته قېدو زه ومخ کنه مې دا قېدوا اوې د کو نته اته قېدو غمز چې زموږ دا ان الله جل الله تعالی غلا کل شی ان قدير پارسس دی وعس قال ابراہیم دادوی واقعا وعس وَا قال ابراہیمو ابراہیم علیہ السلام عربا ماتو خے کیفتوحی الموتا چس آ کیفیت دا جوان دا قول دا مری کیفتوحی الموتا کیفیت دا جوان دا قول دا مری یعنی کیفیت احیائها. احیائها واما نفس العقیدہ فاعتقدوها نفس العقیدہ خوزا ما قال الله تعالى ورض دو په خصيقي چې څوک د ابراهيم عليه السلام متعلق کی پا احیاء احیاء دا و نه وي چې دې ته دې ته په احياء احياء الموت باندې يقين نه وروسته پیدا شو نو الله ورته وې اولم تو مل اولم تعتقد ستاسو مخې نه اقيده نشته په چې خدای مړي ژوندې کول شي قال بلاوي او زما اقيده لا ولكن قلبي ولكن اطلب ليطمئن قلبي مشاهدا طلبو مزو کفیت چه مطمئن شیزر زمامو شاہدتا قالوی اللہ تعالیٰ اونیسا ارباطا منتویر سلور دمارغانونا فصورهن سوار سرا فصورهن سواد او زمی سرا او سوادو کسرے سرا سواد او زمی سرا سوار یسورو پا مانا در قالی او سور پا کسرے سرا سوار یسیرو بای غیبیع پوزند فصورهن الیکا املهن الیکا املهن نا اعادت کدوی، امل هننا یا انس تانیس پیدا کردوی زان سرا، انس هننا تانیس پیدا کردوی زان سره سم مزبح هننا، سم مخلط هننا، دور تا مقدر و باسی، سم مزبح هن، سر یو برسر گڑی وڑی کا، او سم جعل علا کل جبل، بیعی دوا سم جعل، سمزوغ بیاکی دوا غلا کل جبل پا هر غربان لی دنیا پٹولو گرون غلا اور سر خواه غر غربان لی دی بانی ام که جبل من جبل ارض وی که بیاکی دوا پا هر غربان لی دو دی مرغان لی جز انسیسا سمدغولنا بیا آوازو کدوی تیاتینک سایا رازی بتاتا سایا پمندا او ده هر یو ذرات وا د خپل بدن ذرات سره یو ځای کیږي وا هر یو ذرات وا د خپل بدن ذرات سره یو ځای کیږي والم ان الله غزیز الحکیم پوښته تا کی سره الله تعالی غالب دی حکمت وال دی مثل الذین ينفقون اموالهم اذكر ایت تعلق دیو الذین امنوا سره دی چه انفاق په القتال کې وای القتال کې مَثَلُ <مسلو> الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ مِثَالُ دَاكْسَانُ چہ خرج کئ دو مال نو خپل پلار د الله کې پښانده او دانی دي امْبَتَت چ زرغُلکړی دي دانی سب حسن بلا وږي فی کُل سُنْبُلَة تَکُونُ فی کُل سُنْبُلَة چ وی پار سُنْبُلَة کې مئات حبۃن سلدانې زیادی که لیمان آجاد پانچ خخیشی علی ذالکا واللہ واسع غلیم الذین آکسان ینفقون اموالاں فی سبیل اللہ آکسان چین انفاق که دمانون اخبر الله دا ثم لا یتبعونا ما انفقو ثم لا یعقبونا انفاقهم لا یتبعونا لا یعقبونا نلگئی رستو ما انفقو انفاق پلپسی منن بیا نلگئی انفاق پلپس منن ملالا تعلب لا غریب لا فقر لا مسکن لے نفق ور کرده خیرات ور کرده اب یارو تو احسانونه احسانونا احسانونا پی نور رڑی احسان سم ملائیتو بغونا ما انفقو منن بیا لا یعقبونا انلگی ما انفقو انفاق ما مسدریہ دا انفاق پلپس منن احسان جتلاو تو زنون پر دوڑو موڑ سر ناسی نکای وَلَا اَذَن او بل بِغَار پے بانے نے بگار پے نہ کہی لَهُمْ أَجْرُهُمْ دُيْ بَاد دُيْ رَ پَار أَجْرُهُمْ دُيْ پَنِز دَرَب دُيْ دو دوئي... انِز تَر يَر دُيْ بَانِ نَ بَدُيْ فِکَر مَن شِ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَتُهُ الْخَيْرُ مِن صَدَقَةٍ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَبَرَنِكَ اكا... خَبَرًا قَوْلٌ مَعْرُوفٌ أَخْبَرَنِكَ وَمَغْفِرَتُنْ أَوْ ځل جه دلې هغه پسې بېګار یو څول دې خیراتونه کوي او پسې بېګارونه کوي په غسلو باندې الله تعالی وایي نه خبره نیکه او عفدر گزر خبره نیکه بابا موافق او را دې وبو موافق قول ما يوم انا او دې او ما انا قول معروف د دنیا یو خبره کول چاته د دین یو خبره کول چاته و معرفه او غفدر گزر کول زياتی كون کیتا من صدقات يتبعها دا خیرات نه ډیر به تر چور پسی دیګار خیرات محل بیګار دا وی خیرات بیګار نه دا خصيله نه ده زميمه ده دا خلصت نه دي دا ده زال سب او خبره در او حافظ در گذرم اخصلت مطلوب ده انسان نه خلصت ته خدای مطلوب ده انسان نه سره تیر سړی زیلا د سړ او پکار ده والله الله تعالی غنی الحلیم یا ایوہ اللذین آمنو او ممنانو لا تبتلو صدقاتکم مباطل و اتاس و خیراتون اخبر بالمنل پایستانس بادلو والعذاب بگار کولو کاللذی ینفق ماله رعا الناس کال مشرک اللذی کاللذی مراد تینا سوکتے مشرک تیخا مسلمان مرائی نو دے قرین پی دارو ولا یومینو بل سیاقیدہ نسا دی پا اللہ تعالی اگر یہا کار چاکی دے پخدانی چاکی دے پخدانی لهځې پشان د مشرغا چې د انفا کې دماغپل رعانااسې مراین لل الناس خودونول کې د ځانې خلکو ته ولهمنو بالله عقید سادی پهله تعلابانې پروس د داخلبانې په مسلو پس مثاله دکه مصرې صفخوان پهشان د حجرین عملسه داغه مهمې ګې د غلیته راون چې په دی بانې غبارون قریون لګ دوړ فاصله به واابون نو رسېږ د اخبارا فتركوا طريق د دې ګټې لا سلطان ساسي یتن لا شي عليه صفای پر دې اسې په بیانې لا يقدرون على مما كسبوا مم دا لا يقدرون جمله علا حدا لا يقدرون ولا شيء مما كسبوا مم قدرت بنري مشرکان ولا شيء الصواب د سمل بانے کسبو چې دوی کوم عمل کړی دی او تولیکې چې قدرت باندې لري په چې د دې دنیا یې کم نه کا بلون کړی لاره جوړه کړې دي هسپتالونه جوړ نور د خیر کارونه کړې دي خو مشرکان نه دی د یل تا دا داغه له دا دا جزاپه حصول باندې قدرت ملري لکه حصول جزاء بالعمل مقتضي د شرط ایمان دا ایمان ولا شرط هم به پکار دي دا داسې کار کمپنی ایګریمنت دا جدار چې کمپنی ایګریمنت نه مال ته نه پرچیز کوي دا عمل مال دي دا ایمان موعاهده ده نو چې کمپنی درسره موعاهده نه نه مال نه اخلي شوګر میل تا سره اینډنټس ته ارے تماکو کپنے والا به تا سره ایگریمنٹس دا نو کہ ایگریمنٹ بنو د بوتج ما ډیر صفه غنی لا وړی نه غورته ورته چوپه کنا اما ډیر ختمه کوه نه وړی نه غورته ورته چیلم کیچو اسکا یې نو ځکه به الله تعالی کافر ته ورته چیلم کیچو اسکا وایي نو ځکه چیلمانش ورته چیلمان سکای ته تماکو چې مګټل یل ته چیلمانو کی ځان لاچو اسکا یې او تائی بل زئت وقدمنا ال ما عملو من عمل فجعلناه هباء منسورہ وقدمنا الى ما عملوا من عمله الله تعالى کافر چې څامل کوي ته ما قص کړي دي دنیا کې ولا ختمه آخرت اخرت کې مستعد جوزه نه دي دنیا کې ولا بدل ورکو نو بد دنیا کې بدل دار شي خلک یې یادې نه خلک یې څه کوي یادې یې نه وای ګنگارام سيب ډير ښاسپتال جوړ کړل لهور کې سر ګنگارام اسپټال سوي ورته سر ګنگارام اسپټال وای پختنولو د لورډ ريدنګ خو ډير ښاسپتال جوړ کړی لېډي ده چندې کولا پیسې جمع کولې ٹرسٹ جوړ کړو مونږه هسپتال جوړو مونږه هسپتال جوړ کنو بس خدای والا جوړ دنیا کې ورکړو خلک پله مور نه یادې یو مونږار وخت که هسپتال کې لري مریض لیدریډینګ هسپتال کې د لیدریډینګ خدای چې کوم هسپتال جوړ کړې وو قدمنه علما اوس کاغال ته قیامت کوي چې خدای مالا پدی هسپتال جوړ راکړه راکې دا هسپتال له مسلمان سره دې شو هسپتال جوړ کړو دې سره دې نه خو د شو تر دې مسلمان سره دې د سړی خدای دې رحم وکړي دا سمندر دوه ده هانې دي خو را سمندر دوه ده هانې دي قیامت پري نیاز کې خدای دې وکين ما ته چاویا کرکټ والے یو کاکاده وی هغه جوړیو هسپتال وی هغه هسپتال جوړی کینسر والا نو پروس کال پدی روجکې روجکې هغه چمپیئن شپ ورلد چمپیئن کو ورلد کپ ورته وای ورلد کپ هغه نو پاکستان فائنل تر رسیدل فائنل تا نو ما ته په غوړ سار چاش پټې لګونه کړیوغه خو درس نه باد دعا وکړم ورته پلوټ سپیږر چې خدای دا شي پیو غټي یا وې درسو روکي ورته دعا وکړم ځکه چې شاید په درس دوران دوران کې او فیصله کیږي درس دوران دوران شپټې تلیفون راغی وې نو مونږ کولی درس کې دعا وکړو خدای قبلې کاند ځکه چې مونږ خدای ته ناشو اخیر خدای سره مې تعلق پیدا کړی دی ډېټولو خلکو وې خدای باران وکړه شپوره چې مونږ درس کې دعا نو خدای باران نکوخا بل چې مونږ درس کې دعا ما نه شپه به کوي ښا تاسو ما سوي مای نه شب وکای روبه اشخص خبره لو اقسم بالله الا برا موږ خالص اهل الله خلق یو خاصه قوم جمعه ته ډیر نه دی ګولی جمعه کې هم څه معمول غرو ته ما مون خدای سر زمون تعلق اړیک پخت دی د لبرته خوچ دی ګرو نه بې ما مون سره تعلق واستوار ساتي جوړ ځان چې ورته دی خوچ ته زما ملګرو کله کله بیر طالبانو پته لا ګولا کله کله په طالبانو به خیر او نو بوس ورته باندې خوت چې دی او بغه بخي باندې خدای زکه شفاعت یې ځنیو او البته ثابت کنه ثابت الا به ځنیه استثناء تیره شونه مونږه یاد کړی تازه وسه فشارش کوي ښا نه طالبان یاد کړی دا علماء یاد کړی او حفاظه یاد استای په سفارش شفاعت یې ځنی نه داشه ما ورته ما یاله کومل غړيیا کرکټ دې یا پاکستان وګټی یا دېونه غټی س خير به ورسي پاکستان ته چې کمې کینس سر اسپتال باندې لګای نو مورته وچدا حسن لغریو ګرځیدا دا کرکٹ حسن لغریو ګرځیدا نو ماید حسن لغری د پاره به دعا وکړو نو بجوړ مونږه دعا وکړو مونږه دعا نو په دې درس دوران کې چټراوړي کې ویږي وی غټوم مبارک شه مه ته مبارک شه تاسو دا چاودو کني وی غټل صحیح بیا په چټکی مبارکې راوږه لا دوران کې وغټ نو صحیح شو کا راسی مصداق صپوش قلندر هرڅ گوید دي د گوید شک مکو نه پس سې سال ایمانه محقق شت به حقانی خدای زماږ زبرګي به خلکو د ډیرش پس پدلږي خو زبرګا نسيو خو پته ولګي ډیرش کاله با په کده دا دا دا دا د دړي انسانانو مزاج داده انسان منقاصب خدای دې رحم کړي او خازګ پلاګو فري مونږ در ګناهګار یو او اسيانجو رې نه واسيان خو له دا غیدو مقام او مرتبه پته د مرمه پسړی ته راځي ښه کلمې بیا سړی ته پته ولګي دی وځي چې لوی سړی او په دې نه شي بای ته سړی راغی کرامو کې بای ته اوس د لوی دا معنا نه ده چې د 200% دی صحیح خو او صاف د کمال به د مذمتونو نه زیاتی اбя لوی سړی او صاف کمال به د مذمتونو نه بس دا غ سړی پر ځای لوی سړی پہچان نه ښه سړی چې د 200% دی کمالات ورډ نو دا بس رسول الله صلی الله علیه و آله بیا بل پیغمبر نه پیدا کیداس دا انبیو هغه تدیدی دا صحابه زموږ داخلي پهیش نظر هغه <سلام> تدیدی هغه نه رسو بیا څوک انسان جوړې دی نشي نو دا څنګه مثلا ترجیحین انسان به جوړي ترجیحین انسان به جوړي پرایورټی به اوسکه وای دا خسړې دي وګوره کې صفات د کمال د صفات النقص ډیر زیاتی ښه خو مونږ په یو نقص مانی بیا سره زړیتوب نه وباسو خو چې یو مونږ نظر تراله نو صلی کمالات بیا ختم دا, لیڈر دے .دا, دے دا لازم من لیډر دی دا یو کردار دی دا هر کس دا لیډر دی سره ارسته خو نه راغلی انسان دی د خدای بندا خو کصفات د کماله د نقصانونه زیاتی مبایت دي لیډر هم لري هغه نقصانونه د صفات, دا کمال, دا نقصانون نزیاتی. دا صفات دا کمال نزیاتی نو بایت چلاته ولا ورخه چور کیږي خدای دې وکه مونږ سکه اوس په روخه د مونږ ډيريو بد اخلاقه دا مونږ ډيريو او ستشه بد اخلاقه نو بیا تاسو نه مو سګو دا څه مثلا ترجیحات بوزو کوي څه ترجیحات کوي نو مونږ ترجیحات نه بوزو خو خو ګیاو نقصان راګیږي لکه چې موږ زهین دی او متعلق دا جوړ کړی جبرئیل امین ده پس دا, دا داسې ده دا مکه دا دا جبرئیل چې د اور کې راغلی ښه په چوز دی او سړي متعلق تد جبرئیلیا تاقيده قائم اکی. او زد او باری نفرت دم دم کی, گی. دو توب تا کی او غنه به حرکت شي زید جبرئیلیا م بیا بر نفرتهم ضمن زیات کی چې د سړي ټول صفو به وباسه صحیح نکته او لاندې نقيده جبرئیلیت په نه وساتل او ویل چې انسان ده او د کمال صفات د نقص نه زیات نکړه هغه نقص تابع نظرګین نفرت او سلام پیدا کیږي خبر ازان سریع از کی دا لا ورکی بتاز دو انتزو بر کراتای کی دی اوایخ نو ثابتی نو ده دویم وارنت ور پسلاوی ہدایت الرحمن ہدایت الرحمن دکڑی هغه شفیک الرحمن مولا اسلام لهش نو دویم وارنت راغ پس انهار اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظیم اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى فله خير حافظ والله النهار اللهم ربنا الحمنا بالقرآن العزيم اللهم ربنا وفقنا لما تحبوا ترزاوا فلا وخيروا محافظوا الحمد الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتکا بیعدد معلوماتکا و بارک و صلیم و صلی علیه و مسلو اللذین ینفقون اموالهم و مسلو اللذین اموالهم اتغاة مرزات اللہ و تثبیتا من الفسهم و مسلو اللذین ینفقون دلتان او اس بیان قبول دا عمل صالح دا شرط دا ایمان واری قبول د عمل صالح شرط د ایمان وړي او تقاضه د دا ایمان دارا چې جمله اعمال بکې د خصول د رضا د الله تعالی لپاره بیا د خصول د رضای الہی مراتب او درجات په انسانانو کې له هغه د جزاد اعمال او مراتب دي عمل بد یو قبلی وی مال به خدای یو اجر راکې یو طالب بل اجر درکې زکه د حصول رضا ولا ترماميتر ده الله تعالی سره دی اگر په دې متر باندې معلومي چې دا یو سړی زمادر رضا صورت طالب دي او دا یو سړی زمادر رضا صورت طالب دي ومثل الذين مثالنا كسانو چې خرج کوي مالونه خپل ابتغاء امر ذات الله طلب رضا الله ده طلب درزاده الله تعالی لپاره او تثبيتا مل الفسهم وتثبيقا مل الفسهم ويقينا ناشئا في قلوبهم او په ارقى عقیده باندې تک خیرات کوي چې کما عقیده لري زرونو کې ټکی دیره دا کما سال جناتل پشان دیو باغ دی بربطه بمکان مرتفعن پشان دیو باغ دی بربطه بمکان مرتفع باندې اسواب ها وابلن کی رسیدلې دی تا وابل مطر شدیدن باران بارا فاعت اکلها اعتوت نو ورکڑی او اکولاها سموراها زویع فین زویع فین مانا وافرتا ورکڑی دی میویخ پلی وافر فائل لمیو سبحا کنیر سیدر دی توابل مطر شدید فتولن فمطر قلیل یک فیه نو لگ باران دیر پارا کافی کی په نفس فصل ورکورو که لگ باران والا کافی کی البتا سمور بیڑیر متوفر میخه البتا څومره ډېر متوفر نی وې فادر نه خبره وکړه چې عمل اخلاصي نیت غاری او سنيت باندې څومره درجه خالص وي نو کده اعلی درجه خالص نه د متری شدید دي دی نو ډېر څومره وګورکې او کده در نه درجه خالص نه د متری قلیل دي نو لګي مې وي وګورکې محروم بېدا سړی فا ولا وبما تعملون بصیر الله تعالی په عمل ست تولې دلونکې ده آیا ود آیا محبوب گنیو دا تاسو ان تکون لہو جلنتن چی ویل باغ من نخیلن دا قجرو و آنا بن دانگرو چی بیگی دا لاند دا غینا نیرونا ویل دل پارا فیا پا دی باقی من کل سمراتی دا انواق دا هر کسم میونا واسواب اول کبرو ارسیدلی دا اشیب والحرم بوداوالی اشیب والحرم بوداوالی فلا یقدر غلال اکتساب په مزدورې کولوبانه قادر نیچه بچو له وګټي په مزدورې کولو قادر نی چې بچو له وګټي او واحده سهار د بچو د تربیته دغه جنت وي او چرولې کوي د بچو د تربیته دغه باوي ولهو ذريه زغفاو او وید د پارا بچي زغفاو سفغار لا يقدرون على الاكتساب د بډاله قسم نشي کولې او بچي ما شومان دي کسګ نشي کوله فاصله بار اسار پسوره سيګي دي ته اسوار ريحه محركه يا اسوار داس هوا ته وير شي چې هغه فصل وسوي ريحه محركه چې پاغي کې احراق وي فيه نار پ پ پ پ پ پ باد کې اورني باد کې اورني فيه چې پاغي احراق وینوکله جمی کی یخ بار دور او چلیږي چې د خلکو له تماقو نه بوز غلیوس وږي اکلفه اور کی ګرم با دور او چلیږي چې باهونه خلکو له وسوږي فصوابا اسار فی نار فاحترقته پس ایره شدا فاحترقته ایرشدا باغ اوسوځیدو فما ذا باقيه له سو الحسره والندامه تعقل معلومه نو اندماج وکړه تعقل معلومه همدا اصول کوي چې قلب قرآن کې الله تعالی اندماج کوي یا به ادماج کې اندماج او اندماج چې کومه خبره په عقل معلومي الله تعالی به انسانې عقل دل تبل حاصل به شي فماذا بقي له سو الحسره والندامه سو د افسوس او د حسرت نه दुसره نور څه پاتې شو خو منګولي بمروړي ځالم قادر په قسم نه دی بچي ما شو نه الله تعالی فرمای چې دار الناس صدقه او صدقه بغیر د شرط د ايمان دعا والا باندې دعا منکره ثابت کړل نه پریږي او په منکري والا په منکري والا کې دا مثبت کړل نه غي کوي ځکه صاحب لا یعنی دا دا, دا, دا داس لکه شړې چې شړتوتہ چاپی کې دی ښا نو شړتوتہ چاپی کې خدن کمکلو کماقلو کار دی ښا داس له وخته زیاده دی و چې دو لريانه مناظره ان یو مولا چې بقوی دلیل وي نو داغمل گرو بطا یٹک والا بل ملاپسی اجاغه بقوی دلیل نو داغمل گرو بطا نو دیکیو کلمندو ملابلی پاسی ترا پاس ملاپای سن دس دن نی بوتو وی دا زما چ کم مسلکت نو کتا ز پڑکلم نو زی پریدم عورتے نہ او وی راستا چ کم دینو کما پڑکڑی تے پریدی عورتے نہ چل تے پریدم نو یاسے مام زاند خوے پکا ہڑڑول دے او تام زاند خوے پکا ہڑڑول دے خام خام دی عوام لیو کالجڑ کڑے دا خپرو پاس خوے دے رکھہ زو جے سکنو آکا الله تعالی سوره ال عمران نازل کو ابتدای د دې مسالې توحید نوګه لکه موناظره پر څه شروع و پرووبویت د الله او په عدم پرووبویت د عیسی علیه السلام الف لام میم الف لام میم الف اله لام لازم الوجود او میم منزه عن النقص والزوال اله لازم الوجود منزه عن نقص زوالنا الله لا اله الا هو دغه الله تعالی دې عیسا نه ده نه اله دې نو واجب الوجود دې نه منزه عن النقص والزوال لا ټوله مسلې په راځي راستي خدای مبارانه ثابت ای اله لازم الوجود منزه عن النقص والزوال اله لازم الوجود منزه عن النقص والزوال الله الله دې الف لام مبتدا و الله خبر لا اله انشتره مرجئ ده خلائقو خیر او شر کې مگر ده الله تعالی دې الحي الحي الذي لا يموت ابدا القيوم قيم كل شيء يحفظه ويرزقه حديث النبي عليه السلام په خپل ترجمه کړيده قيم كل شيء يحفظه ويرزقه مدبر د ټولو سيزونه د حفاظت هم خدای کوي رزق ولا خدای ورکي نزل عليك الكتاب نازل کړې تابان قران کریم نزل نازل کړې تابان نجمن نجمن نزل باب التفصيل تقطيف ايده کوي نزلا نازل کری تابان قطتن قطتن الکتابا قرآن کریم بالحق پا حق مصدقا تصدیق کون کې دے لما دا آغا اصولی مزامین و دا کتاب دا پارا بین ایده چمخ که دا دیو نو اصولی مزامین دری دي توحید ری سالت و باز باد الموت نو لدو لطورات جگل په توحید کی نیشتا پا ری سالت کی نیشتا پا باد الموت کې نیشتا نور خو شرائق دي الشاسب رحمة الله عليه الصلاة والشراعق مختلفة اصلي دين در طول و انبياء او يوخا توحيد رسالت و بعض بعد الموت احكام در حالات و زمان مطابق مختلف مختلف نزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يده وانزل التوراة نازل کري التوراة والانجيل دفعة واحدة وانزل دفعة واحدة باب افغال مل قبل هدل للناس مخير دينه په حاله کول دي کې چې هدايت ال پار د خلق وانزل الفرقان انازل کړې دي الشريعه مفصل نزل عليك الكتاب قران نازل کړې نجمن نجمن وانزل مفصل شريعه مفصل ان الذين تاك سرا كسان کړې پاتونو د الله تعالی پر عذاب شدید الله تعالی غالب دي حکیمุล عزیز الغالب ذو انتقام به قوت مالک سی انتقام هغه څوک اوس پیسې چې کوم تی وی به قوت سره چانه بدلی صاحب اروغه کوي ان الله عزیز ذو ان الله تا کی سره الله تعالی لا يخفاه پټنشي پات کې ده ده باندې سشي پزما کې نه پاسمال کې الله تعالی آزاد او سوورکم چ شکل در کئ تا سلاف یصورکم شکل جوړیستا سوفل الرحامه پرحمون دمن لکه کیف یشاء و څنګه چ د الله تعالی خوا خشی لا اله الا الله مرجه د خلایکو خیر او شر کی الا هو مگر د الله تعالی د قوت وال د حکمت وال هو الذی د الله تعالی نازل کړی تابانه کتاب بازر دینا آیاتن آیاتن دی محکمات اصول کی مداویلو محکمات مفهومت المغانی چه معنی معلوم دی اغن لأم الكتاب دا اصول کتاب دي و اخرو و آیات اخرو او آیتنا نور دی متشابهات متشابهات غیر مفهومت المغانی ظاہران ظاہران معانی معلوم اندی محکماتو نه معلوم ایسا چرتا نای معلوم ایسا محکماتن. فَأَمَّا الَّذِينَ چې پهزونه دولوېې ځغون زال دی کو غواه دی فیتته غونه لا تون کوې دو لږ دوی ماغاتونو پسې تشابه ها چې متشابه د منړ د قرآ نه وکه دوله ف د خدای لا لاتون د پا سر دی د خدای لالاسې سکوتږي داسې بهته وي ف ردي برجای عمره باي الله تعالی و داسه خلقتي فامن الذین فی قلوبهم زيغ فیتبعون لگی دوی ما هغه آیات او پس متشابه دی قران اتقاء الفتنه یطلبون لكم الفتنه ترس د پاره د اعتقاد فتنه پیدا کی و اتقاء تاویله الا تلک د تحریف ده دی تاویله وما يعلم ان پوې ګټاوې له پमाना مراد دې bale الا الله مگر يو الله تعالی او الراسخون استينافته يا په دې صورت الراسخون استينافته at به معنا وما يعلم ان پوې ګټاوې له پमाना جائز دې bale الا الله مگر الله تعالی او الراسخون في العلم متقنين في الالف راسخون فلحل... معنا متقنون في مضبوط علما ار دې په معنا بیا پوېږي ومدقنين في العلم يقولون ويدا مدقنين ايمان مراودي ديباني كل من المحكم والمتشابه هر يو دا محكم ومتشابه جانب درب زمون لدي وما يذكر واتذكر ناخل الله ولل الباب مگر مرگر داقرون ربنا او رب زمونگا لا تزغ قلوبنا ربنا او رب زمونگا لا تزغ قلوبنا مكا گزون باده هدایتنا پس دا جتام ته ہدایت کړی دي وهب لنا اتنا اراك من تامل دل کل جانخ رحمت انك انت الوهاب تو ور كون کي ربنا و رب زمون انك جامع الناس تاك سرت جامع الناس جمع كون کي د خل کوي لي يوم في يوم باغ ور اس كيل اريب چ هیڅ دغه ګنجائش د شک پراته د دې کې زکه دا نتیجه منطقی را ده د نظام کائنات د پاره دا نتیجه منطقی ده د نظام کائنات د پاره خدای زکه په کلمې ده لارینه فل جنسوی چې د قیامت راتلو کې د شک ګنجائش نشتا انو وجه لارې بفي انو وجه یو وجه ده چې کائنات مجموعه د ازداد دي او هر شی د کائناتو دا ترکیب د ازداو ده مجموعه د ازدادو کې فساد او پمورا کب کې ان هلال د اجزا دا, دا باغښت په فنا باندې موجبد په فنا ده نه بس, بس کرو. صحیح شک دا موجب په فنا ده بیا د کائنات چې پکی د نوع انسانی زی عقل پکی د نوع انسانی زی عقل او دې مزاولت د امور کوي په دوو او درو واسطه په حواس حیواني او په اعلی د عقل او پمقتزا د شرعي او مزاولت د کوم امر چې په دغه واسطه کې په کوم واسطه وشي نو یو تکویني نتیجه لري تکویني نتیجه لري او موجب د جزای عدالت سزا وی اقلن لکه یو مزدور مولانه ازاد وای مالک ورتاړ ډرکو دا کار دې نه تراغه پوري دا کار وکا سل روپای مدارکم خو ګورئ چې دې شي ته نقصان نو رسی تاکي ورته وکي دا کار باندې کې ورسره دا ورسره نه کې اوس دغه مزدور کپ مختزا تقاضی د مولا دا کار سره تورسه نو مستحق د اجر دی رسلو لپو دی او کپ ضد تقازي د مولا چې غي نقصان ورسو مولاته مبه مستحق د سزا دی ورته ترماست مات کړل دی 50 روپو ترماسته 50 روپو ترماسته نو 50 روپې به سره نه کاټ کېږي مله 50 کار خو یې سره تر وصوله ترماسته ستا سزا شو دا د مومن حاسي مثال دی د مؤمنه ماسي چې ولاته د دوزخ کې تیرې کنه بیا اجر د عمل ملوش اجر او لخر کار یو نه کوي چې مردا سخول او د اډو کول نه دی اوبیلډینګ در الله ورڅخه لري خورګه بیلډینګ در الله ورڅخه لري خورګه وینم چې تما نه کړې ما بیلډینګ ته نقصان درې ټوله کوټه دره ورڅخه لاس اوس مستحق د دای سزا چې بالکل ژوندې پاتې نشي نو دا مثال د کافر دی چې عقیده ده تاله مؤبدس ز فکر دا یو جن الله تعالی و چې کاکل متوجه کوستعقل بوم تا توي چې دا قیامت لازمی پکار دی پر موږ تاسو ته احیاو خبره کوله چې زی حیات ماده دا د غیر زی حیات ماده نه مار وجود کې راغلی دا دی وته بایوجنیسس چې د غیر زی حیات ماده نه دا مار د وجود کې راغلی دا او د غیر زی حیات ماده نه زی حیات ماده د زی حیات د زی حیات او کیمیايي ترکیباتو نه یوځند سیل مار د کې راغلی دا او داغینا جوان مار رجود کراغی داروان او که نه نظریه ارتقاب یو لو یا تیوری و فکر پیش کرده سی پیش یو لو یا او دا تیوری دا پریکٹس نره اگا تیوری دا یو نظریه دا پیش کرده سیده که غالط دا خواه دا کل پاساس یو تیوری پیش کرده دا خو بیای آخر کی یو دیر عجیبه خبر کنی چه Life itself is a mysterious and will remain ځوان پخپله حقيقه سره ده دا او په زر اصرار ش ادې په اصرار پاتې غا انې معنا ده چې سرچ د میدان کولا و ده او پخپله دروازه کولا و کړي چې د دې ته قافل فلسفې ما ولا غلطه د غلطه امکان پکې شته زګا لایف ما استیريوس ده دا پخپله په اصرار ده الا بلګيای خو هغه وي چې لایف از اوریجینټډ سم وير سم هاو پیدا وی ان دا قديمه نه ده حیات قديم نده حادث تی عالم جوان چرت پیدا دے لائف is originated somewhere somehow but how it happened how it happened سنگداشو روشدہ جوان is up till now unknown لا تروسہ پر اسرار دے سنگداشو روشد لا تروسہ پر اسرار دے اتحقیقات تھی اور کیالو جی والے کئی ماہرین آثار قدیمہ سیشوہ ہسٹوریہ نے تاریخ دانام جيوګرافي دانان بس ټول لګي عادي ریسرچ کويږي مو ان جوړارو کې کوم شي مېلاوش پتا ولګي دا چې درې زره کال وړاندې و تهذیب ودا سي فلان حیدرآباد کې وشي پتا ولګي دا پنځه زره کال وړاندې و تهذیب ودا سي روانو بس دا سي لګي عادي هغه اعدادو شمار کلکولیشن کوي جمع را جمع کوي ودا سي څه دې نه و بر سر نتیکي نتیکي نتیکي نتیکي هر نتی وخت فلان زیات غرس انسان په هغه ته پیدا ش. دانچه پیدا شو جی 10 ملیون سال واعمه دغه ته انسانانو یعنی د انسان په شکل یو حیوان موجود ری دانچه دغه دا مې انسان په شکل مونږه تکذیب نکو چې تبوای انسان خپلونه بلاپ پیدا لري دا چې ادم علی صلاتو و سلام نه خدای کوي دا د مکلف او د زیق انسان. د مکلف او د زیق انسان الله تعالی تذکر کوي د دین او لاندې شاید چې د انسان شکل یو حیوان چې دنیا کې موجود دی دا دانچه تعالی پلاس دانجه پلاست باندراو شکل <سؤال> به د انسان په شانو عقل <سؤال> او قوت پکینو حواسه بهيمي لر الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد واله وصحبه ماوي اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضاه لا يوقع قاعده غریب سړې دي زمون دي جمعات لامهشه او اخره الله هغه ته دعا وکي بیمار دي الله تعالی ورته سیادت کامل عاجل ورکی الله تعالی دا هغه محنت بل جنا کي قبول و منظور کی. او منظور کي او نورو قصانو دعاګان غستري دي مريزان دي الله تعالی دې هغه تم سیادت کامل عاجل وركي دا چا چا تاسو لر چاينو خدمت کړو دروټو خدمت کوي الله تعالی دی تم له دنیا او اخر خير وركي وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد وال بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم علی سيدنا ومولانا محمد افضل الصلاواتك بعد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه نو سوره ال عمران کې نبی عليه الصلاه والسلام د 15 سالو کړ د عيسى عليه السلام متعلق اده ټول نبی عليه السلام سره ومنل خو بیا یو مخالفت کو د نبی عليه السلام او مخالفت کو د وجد یو استلانتي وارده وتورات کې او هغه استلا داوا چاربي کې اغینه ترجمه کې د شه په ابن الله باندې رساله صلات و سلام تذکرہ پر اساس استلا راغلیوا چار ابی کی غینہ تعبیر کے دیش ابن اللہ باندے نو دوی وجی د استاد دلائل پخپل زے صحیح دی قلت استلا واردہ چې د تعالی تعالی ابن اللہ ویلی دی نو د خدای جوړی دی نو الله تعالی فرمایو اوخر متشابہات باز استلاحات د قبلی د متشابہات څخه چې لا غی ظاهر مراد نی لہذا ادم او تشابہ پر تفسیخ پلک محتاج دی چه ترجیع او تردید کې که آیت محکم تا پا اقتدار صورت کې نزل علیک الکتاب وانزل التورا دا نقل دلیل دے بات دا عقل دلیل نا بیس بات دا مدعا دا پارا مدعا لا اله الا ہو الحی القیوم دا دو دلیل اقلیو د دا پارا. او دا نزلہ و انزلہ داول نقل دلیل ان اناللزین کفرو دا تحدید دے ان الله لا خفه دا بل د لله تویددي هو الذي انزلعلیک کتاب دا دپ د شوید د ابنییت د غسا ده چې اصطلا متشابه استعمله تورات کې وجه نه ابن عباس صب چې چرده ترجمه کوي المسيح ابن الله ناغې ترجمه کو په ب متصرف باندې. چې ابن الله ور په کما مانا نه چې د د خدای نب متصرف لا کله یو سړی یخواګور یو یو یو عالم یا لکه یو عام. چ ډیر مهنت سره مدرسې جوړ کړې ده ډیر مهنت سره مدرسې جوړ کړې ده ازامونو کې عليت نشتا هغه خدای یریدو یو بل عالم ته اهتمام وسپارو مرګ نه وړاندې اهتمام وسپارو یو بل عالم ته نو هغه عالم د دغه اهتمام د سپارلو په اساس باندې زیه ده دا ارګانلوشي چې د ازمداري ورته ور کړې ده نسګنلشي اوس دغه دغه ترې زیواري تصور په معنا د نائب متصرف دی دا چې یو پوزيشن ولرلم ورته اهتمام به پاره داغه نو پوزيشن ولرسمه چې دی واپس بیا چرته نن اوته داغه د لوی پوهاله پیداشه څنګه ها ته کې دی خو دل پیداشه بیا خو واپس نه چې دا لوی بیا پیدا شه نو دا چې دا د اغه لوی په بعد د اهتمام کې سمانه نائب متصرف دی نو ویژه دا استلا د ابن الله استلا د ابن الله دا د نائب متصرف دی او د نائب متصرب بیا هغه تشویر او تصور مراد ده چې د شریعت خلاف نه محکمات نه امام ته حیو کتابه مشکل الاثار یو کتاب خو دا نه چې کم تاس وایي د حدیث کې شرح معانی الاثار یو د مشکل الاثار اک هغه کې امام تهوی د محکمات ترجمه کړه دا المتفقۃ علی تاویلها چې دا هغه په تاویل باندې اتفاق شول لهدا حکم د متشابه دا به بمعلومه پتایید دا مخکم بانده اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَغَنْهُمْ دا تنبیه دا کداب آل فرغان نمونه دا عذاب دا بعد تخویف چه عذاب نو یه لے گئی فرغانیان میں گو رے عذاب کریو خوا قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا تخویف تے پا عذاب دنیاوی چه تاسو بگو رم عذاب شئی اول صرف په عذاب اخروی و تخشرون الى جهنم. قد كان لكم آیا دا نمونه د عذاب دنیاوی دا په وقعه بدر کې بیا په دا صورت کې ذکر د توحید شپګ موازی راغله اول الله لا اله الا هو دویم شهد الله و لا اله دریم الله ام مالک الملك سلورم ان الله اصطفى آدم بنظم لله ما في السماوات او شپغم لله ملک السماوات وس یو اعتراض وارد دي منو آیات محکمات هن ام الکتاب او قر متشابهات چې دی آیت تقسیم فائدہ کده آیات قرانیو بازه محکم دي او بازه متشابه دي او بل ځای ټول قرآن تعالی ده محکم نسبت کړو کتاب او حکمت آیاته دي ټول آیاتونه محکم دی او بل ځای کتاب متشابهه ټول کتاب متشابه دي توفیق ده کتاب الاحکمت آیاته معنا د احکام د آیاتو د چې دا نه دي موزه د شک ټول آیاتونه ثابت من الله دي او کتابا متشابهه معنا یې داده چې دا یو بل سره متماثل دي او حسن نظم کې کتاب ټول یو بل سره متماثل له او حسن نظم کې او آیاتونه د قران د یو بل زید نه او تایید ولو کان من هند غیر الله لوجدو فيه اختلافا كثيرا انسان كتاب تضادات نه ني انساني كتاب اے مفسرين يودا يوشن خبر ڪري بل زي بي بالکل لاغيزيت ڪري خا سگدي انسان كتاب ده احاطه علم قولين سوائد الله نه بل چا محيط علم نشتا چ ما غلط سوئلي ودي اور قران داره دار چ ديه ڪري يوبل لو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا اختلاف و تناقض كبير ده ابا زاي واجو إن الذيين كفرو تاكك سر كسان چې كافران دي لن تغنيا لن تدفغ نشي دف قو دوين معلونا دونا او لااددو من الله من غزاب الله دازاب دا الله تعالانه شي أن سشي ولا ك دا كسانم ووقود ال لاار دا خشاج د أوررض م ده تخفتتي لايت تخفتتي كذاب عا في الغنا ضب ومانا د عادتي كذاب عالي كعادة آل فرغون عادت دي پشان دا عادت دا آل فرغون لي والذينا دو الذين عطفت با آل فرغون باني ابشان دا, دا من قبله مجمك دا آل فرغون نو كا قوم نوح وعاد وصمود وقوم اللوت او ارتولي بئي او الذين من قبلهم دا دي قوم عاد سمود قوم صالح او قوم اللوت کذبوا بایاتنا تکذیب کړي او د احکام زمونږه فاخزم الله بذنوبهم اخزم الله بذنوبهم د دې سره بره وړي کوي د دې مواخذا الله تعالی په ذنوب وکړه حالانکه پر ارتكاب د ګناه الله تعالی استثصال د یو قوم نکړي بیخکنی پر ارتکاب د ګناه نکړي او په نفس کفر هم نکړي او کفر څلور قسم دي یو کفر نفاق او څلورم کفر عنااد پدې وړاندې نو دريوالو الله تعالی حلاکل نه کوي خه نه په کوفي نفاق سو کلا لای نه په کفر انکار سو خلا کوي نه په کفر جهوس سو کلا کوي خلا کوي په کفر عنااد باندې او معنا د کفر عنااد داده چې سله انکار کوي د داعي د دعوت نه سره د مقابله د داعي مقابله ته راځي صرف انکار نه مقابله ته راځي اصول دا ده مساله تیار کړو وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول جزاء لمن كان كفر هچ قوم میرا خدا رسوانه کرد تا دل صاحب دل نایق بدرد او ته شعر بیاولی کوي چې هچ قوم میرا خدا رسوانه کرد تا دل صاحب دل نایق بدرد یو قومه خدای ته لګي رسوانه کوي چې سو پره د صاحب دل زړی نیلر ذولخه دل صاحب دل شنو اپ انکار نه لرزيږي جا خود نه لرزيږي دا لرزيږي په غیناد باندې په مخابله باندې هچ قوم میرا خدا رسوانه تا دل صاحب دل نایب بدد نو اس علماء ذمہ دار چې کافر خو مکلف به شرایع ندي مکلف دي په ایمان باندې کافر ته حکم ده اقیم الصلاه متوجي ندي صرف د امنو حکم ورته متوجي دي چې کلمہ وایا او کله اقیم الصلاه حکم ورته متوجي وي نو بیا چې د ایمان راړي سلوخ کال عمر تیر دي سلوخ کال کې مثلا 15 ورش کال دای د بلوغ نه تیر دي مې ورنه قضا په لازم او کله مخاطب به شرایع نه دی وججهې مونږ و چې دا سیغه د جمع د ځنوو دا یاره دی وجې را غې ده چې دا اصل زبه مظم من د ټولو ځنو بله اصل زبه د کافر متظم من او اصل زمب شرک کوکو کفر دی او یاره دی وجې چې قضا ده مقللبې شرای نه د موخزتن مکفت دی غذا په نه شتهکه د ایمان راړه او که ایمان می را وړی د موخ پهې ټولو عملو کېږي اووجالته او خدای چې موز نهې کړی څوممونځونه تا باندې فرسیو. یو هم ملګری د اوس نوډه بایې نو بیا ورته ګورو چې د مینه وړي تاسو ورته نو مواخذه تام به مکلفته قزان پننه مکلف نو مسلټوله د اعاده پدی کتاب کيدي پدی کتابونو کې کتاب کې نه ما یو کتاب راوړی عراق نال جدید من الحکمه والکلام دا ډېر کتاب ده بیرخه مسایل بحث کوي جدید من الحکمه والکلام بیرخه کتاب دی بیرخه بحث کوي دلته نشته کته واړه چرتدې دا هغه وزارت اوقاف چاپ کړو انکه تحفته م را کړو راز اوذرته اوقاف چاپ کړه ايو بلشه چاپ کړه دي ما موجه مکبیر او تبرانی چرته دنیا کې زها چاپ کړه نه دي اي چاپ کړه ټول نړو به اوس داوی نقل شروع ما غير اکرته نو سجه پیدا کړ انو قوم تقسیم کړي دي منګرې خمو کړي یو دا یو خوراک چې اوس یې سره ما ولې پاندو امزان سر دا وړ صحیح نو صدق علم قرات او د علم تجوید مختلف کتابونه یو لوي کاټن راړي ما رکې وړل دا وړل ناخذي قیمت نه زیاته خرچه په بیاز راځي دغه قیمت پر ډبل خرچه اپ بیاز راځي نو تر اردن ویزان سر راوړ نو لته یو فلسطینی ملګری مو یار ده ما هغه می هغه تورکلاغه مدرسه ده د تجوید مدرسې ده مالک تعلم یو پند کتابونه راوړي ده او ما تر دې می راوړل په دې خاطر چې تمي نظر کیږي ما مول راوړل داس ایمان په تاده شکهنا داس ایمان په تاده ش دا خو جوړی کتابونه یې را کړل خه ما او بیا 파را کې په کوردانو کې خوله ما ه زمون الله بزنو بهم حاصله ماړی کوي چې دکه هم الله بشر کیم خدای حاللاقلل په شکو کفر. مرادلو کفر نه کوفراد سب کفرهات به قنه په د کس ذبو به آيات نه. والله او شدید د لقابلله تا <تصفيق> لاسه غ ذا ورکون کې د قللهونه کفروا کسانه ته چې کفرې کړیدي سغ لبونه سطغ محزوم بغیر زور شیطان سو په دنیا کې وتخشرون ال جہنم وتصاقون بشدته وغنف تخشرون په معنا تجمعون دي هو وتصاقون شړل بشي په سختي او تکلیف سره په اخرت کې جهنم تا وبسل مهد اناكار فراش ته د قد كان لكم ايتول تاكيد سره وتاسد پارا ايتون عبرته في فی فيتين في فی عسكرين با ډول اشکارو کې التقطا التقطا دی اصل بسی ماضي اصل ماضي سوا ها التقى التقى التقيا ها التقط التقطا دا خو ما دې څه تلفظ دی په اوکا ها څه انو التقطا طلاقيا التقطا طلاقيا داد والا ميل تقاتل فی سبیل اللہ فیعتن مومنتن یو لشکر مومنون کتالکو الله دا اللہ تعالیٰ کے و اخرى و فیعتن اخرى کافرتن ابلدل کافروا یرونہم لدو دوی دوی لرہ یرونہم لدو دوی دوی لرہ مثلہم دوچند دوی رأیل غین نظر کے رأیل غین پبادی نظر کے یرونہم مثلهم لدي دوئي دوئي لرا دوچند دوئي ودى زماعر و ارجاع طول مسلمانات راضيه كذلك يَلَ المسلمونَ المسلمينَ مثل المسلمين مسلمان مسلمانان لديدل یعنى ذان لديده دوچند ذان اخفل نغو تین سو تیره اخکار ادل ورطا چی سو چبیس اجل منغو شپاگوسا و قصان گو داچه دير ورط اخکار ادل یرون المسلمون المسلمین مثلِ الكافرین مسلمانانو ځان لی دو چی د کافرانو دو چند نو کافرانو ایک حضار اب مسلمانو ځان زان کاری دا دو حضار چی دیزر کسانی من خو دوزر او درین یرون المسلمون الكافرین مثلِ المسلمین مسلمانو لی دل چې دا مقابل کې کافران زمون لد چند دي درې چند ندي زمون لد چند دي درې چند ندي مکافرانو 1000 او دوی ته کارېدل 626 صحیح شو يراونا ايل کافيرون کافرانو لدل 100 کې لدل الکافرین کافرانو لدل مثله الکافری کافرانو خپل ځان لدل چې مونږ زر کسان نیو 2000 کسان نی. نو دوی زر کارېدل ورته 2000 صحیح شو عوان الکافرون المسلمين مثل Villاء الوض promun سلسل المسلماء التي ت unch Yang منثلي vidudge جانب البلد وjar جانب البلد جانب البلد 1 ولا اهم ان تحققون ، إذا لمذا فتح عوان الوضع كافرانو دا مسلمانان قتل تدريس و ديار لسنه دي شپاقو سوا دي نو دا تین سو تیرہ خارد الورطة صحيح شو يارون الكافرون المسلمين مثلاء الكافرين او يارون الكافرون الكافرين مثلاء الكافرين مدار سوشو شپاق شو بس درشو مدار دي پکی صحيح او دے شپاق تعبير حاصل داره دولة كيوات تدبیق ویعا پخ فلا تعبيرن حاصل ده چې کوم ځای مسلمانان وته مقابل د حقیقت نه کم خاریدل فذلک الاراءهت كانت لتشجيعهم على القتال خدای ورته دا کم به د پاره خارکه د په حاضر شي په جنگ کولو باندې صحیح شو تهجيعهم اياهم على القتال او کوم ځای مسلمانان وته کافران زیات خاریدل فذلک ل فاده ته استقامته هم الله مخلهسه ال خته چې زیات ورته کاردل نوه را چې بد ب جګرا سره به جنګېږو نوور رسلار نیست شته د مخ راغلی ووجال سره او غور منډه کو پهستو پ ورټو او که کوم ځای کاافرانو ته مسلمانان کمکارېدل د اصل نه نداره د فاد دپاره ل اللهیرج او بدونې کې تاال خدا نظر کې ل کار چېلس میندرس مسلماناندي غور منډه ک اړون به ختم شي. ازنید دوز زامن بیو اپس مکیت اونو او خدای مقصد دا چې جنگ دیوش اللہ مقصد دا چې جنگ دیوش لیدر الحق بکلمات لیفق الحق بکلماتی والاو کاری ها المجربون اوگا کم مسلمانان زیاد کاری در ندال افادت ان یخافو ویحسو في قلوبهم الرعبان ہو چی بانی حیبت رشن واللہ <سؤال> و اللہ تعالیٰ تایید کئی پہمداد دا چاچی را د پدې کې لا عبرت نصيحت كامل لول الابصار لارباب العقول زين للناس حب الشواوات دا دغه شبیه ده چې دای وي کافرانو سره اموال ختیره دي کافرانو سره اموال دي ډېر الله تعالی دا د زینت د دنیا لپاره فقط او به خو زینت د اخرت دی او هغه موقوف ته پکې تعالو جهاد او په شادت په سبيل الله باندې زین <زيونة> للناس کي تشويد انسانانو لپاره خو بشهواته محبت د مشتهیات شهوات جمد شهوت ما تقتزي الطبغ الحيواني حيواني طبيعت کوم شي غوړي اصول کې تیر شو من النساء دا بیان د شهوات لري من النساء خذي دي والبنين از من دي والقناتي خزائن دي المقنطره المجتمعاتي غزائن دي جمع کرے شوې منزابه د سروض د سپینونا والخيله او اسونه دي المصومت المعلمه الحسان المعلمه چې ګوټي ورته نیول شي زبردست استه معلمه ګوټي ورته نیول شي زبردست لکه موټر یو پلاړه بلا ډېریږي کنه دې ډېری او چې تک تور مرسډیز تیر شي ټوله کور په څیر وګرځي ظالم شي صحیح وا ندي د سياره معلمه وایخه دې د سياره معلمه وای مونږ له بخدا راک ان کې کومځه تا را شم خرڅنه تاسو طول پدی گواشه دې سړی ماته موټر منلې اوس پاک کومسي سي موټر کیدې خرڅای نه ولخايل للمصومته والانغام قسار ويدي ولحرس افصل له الزر ذلك متاول حياه الدنيا د نه فد جون له دنیا ادا متا ما يتمتع به چې کوم شی باندې وخت نه تټه ده کنه تشناب څه تشناب ها لاترین بیت الخلاء دفتر قاضيان نعمته ده ها ما یتمتعه به فی الدنيا بس چې نه په پیغړتجه په دنیا کې او لفظ متاکه حسن بصری څه لیکلی دی چې یو عالم د عربو هغه پدریو لغاتو کې مشووشو قران کریم کې یو لفظ متاکه چې داسته وای او دغه لفظ رقیم کې هم حسبت ان اصحاب الکهف او دریم لفظه تبارک کی تبارک الذی جعل فی السماء بروج او اصل لغت دا خو په بانډو او سهرهولو کی د شهر جبه ټوله غډوړی صحیح شو د کابل پختو برابر کابل شهر کې جسو کوزي پښتو برابر ده که پارسی یو هم برابر نه ده پارسی مخلوطه دا پښتو ام الخوترا مخلوطه ده په خوريانو ده پښتو برابر ده او چې کوم ځای شهر غټوی نو التا اصلی جبانیخه التا ملغوی او چې کوم ځای خارز د بانډي نوالت بیا ها اصلجه بای خالصجه بای نو د روان شه باندو چکر باندې چې چانه به تاسو نکوه او کم ځای چا لفظ استعمال کړه ال به تاسو نکوه ځکه د باندي سړینه کده لفظ تعریف ته پوسین او په تعریفات نو په علمی مې سلېږي هڅه استعمال کینو سړې ورته دی معنا مقصد د رسنګ استعمال نو د په باندو ګرځې ته بلا مودا د قران د درو لفظونو د د عربو د باندو چکرې وخه یو خدای مشکل ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر نخداي مشكل حل كه يو بداي دا خبه لورتويا اين المطاع بس داخل دا روكشوه سيزو آقا دا مونغا بطيوه مونده شو چه آوازو که چانا چه شه روكشوه چانا چه؟ شه روكشوه او ده آوازوار تا سخدايو بخه فلاني که که سشه مونده ندهوه زمان بطيوه وي ذكه نو زكي متوجه اغير تره نوزه فقط يقول لك يقول لك على ركشة كلمة الحكمة ظالة الحكيمة هو أحق بها حيث وجدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام لديه يقول لك الله مشكل لكوه جنائي مورتوي و جاء الرقيم و أخذ المطاع وتبارك إلى الجبل جاء الرقيم رقيم راغي و أخذ المطاع متاع واغستو وتبارك إلى الجبل ده غرت التبارك ده الآغة دروازه والا بولا يا بايل اوتا أهلا أهلا سهلا مرحبا بك تفضل رکا عربون دیر میهمان نواس خلک عرب بنیادی تو دیر میهمان نواس خلک ورته ساتوان او برالدار عرب عربو مل مستیاو دار وطن ځان خپل ریواجی ار وطن ځان بل ریواجی مون سره چراش نه په چای به چای باندې بل دم بهولو تکله پښتنو او پنجاب کې ضلعې به لسی راري ایو بل لسی رالي بل لسی او سن رورل ته چلاس به هدي علاقې ته لسی داريخه اذرلوم لسی راري او بلوچستان کې چه مې واله سیوان داري افغانستان د جلورس مايبه ده لاغه چیرال دي په سلور نه ټول کړي وځي دا یو سلور انس په پانو ټول کړي وځي هغه چبل رادار خپل رواج دي صحیح شو دار خپل رواج دي ادا رسومي صاهر بين الناس دا په منزله د قلب دي من جفل انسان فن شاسه دي ادا رسومي صاهر دي ښه داسې رسومي صا 90 پر ارتفاع کې نه مل مې کرام کول غواړي داسې چیرې دا ارتفاع وچ نه مل ما اکامل وواړي او د اقرامم د پاه سشه بهطوره ااکلو ش بور ته وړعمل کې دغه ارتفاق دی چې د میما اکام کول وواړي. دا رسې سایر دے چې سشی به طوره الو شانې کول په کاردي او دا دغ رسم طریک چې پانه به چا راړی پنجابیان به لسی را وړی صحیح ده دا؟ داغ رسوم دي په چابانه دی ک ان کار نه کويی شو صحی شو نه اسې پرون دا مس وکړ. د ستوان متتونی په کللووب اوسې کجر پسې خواړلی وبیا ورته چې تا نه نه تا او تاسو کول چې مته چرته دي او دیوی رقیم راغې مته رواغسته جبل ته تبارک وکړه دا واقعا سو مته څه شی دی بقیمسته وې مونږ دا خورا چې وک لوغه کې هغه بیا وینځو هغه وروالې د سمته وغه ترشې دا اغه ناس نه لر کېږي یو کپلې هغه مخو الوري هغه کپله مخو داړي کپلې ته مونږه دا غوړ لوخه چې پوینځو دا ته مونږه مته نما دې تو چې هغه کپړه څه شو اجلوخه پیږي و دې ویچ سپراवे راتیم سپراवे واخذ المتاه متاوی واغست وتبارقه الهل جبل دې غرتو وخت تبارقه و مانات سوابل ورخه دې بیا متا اول مانایدا لکه سپېچ په کپړه دو د بوې د ودی چې ګني دا مری که خالص د چلیه د ګړ پتون د وخی زی ارے دالونو زی، ا دغړو زی نو وایخ ل خلک چې چرته تنظیم چې عزیزانو نه په خیر عافیت وکړو لکه د سپو عزیزان هاه ولیر ایثار وعلى خلک دګل کابل نسبه په یورش کې په خورت ار رسیدل چې ورته چرته نه أغلې کابل نه وکړاله وانسې بس هر ماش پکې چې لره وسم په خورت آی ورته دومره ګوانندې ویاو دومره ګوانندې ودا په سبو بنیاد جوړ ګوانندې راورس عزیزانو د برکت د برکت و دا اې ځان وسه برکته و خپل ګول ته نیم پلی غوډه او چې کابل والو را پمخ کړم نه لار کړم به خار کم یوازې سروبې چې تر کابل نه کېدلې بلونبه سروبې راځي بس سروبې به بل ځای سټېشن خو دې چې را ورسولم د کابل سپور ما غي سروبې والو تا وال کړه چې دی او هغه چې را پمخ کړم جلال آباد ته را جلال آباد والو تورخم والو ورکم لاس پلاس ا تورخم والو ورسولم ارپی لا ګونو ته پرېخاو دنه حسانی بصري سره یو ډېر عجیب خبره کړی دا حسانی بصري سره یو ډېر تاند بوذرګان د کتابونه ګوره کی نه سره اړین نه جوړیږي دا بوذرګانو کتابونه جوړې ګوره تاند تشنگ انقلابيانه چې او تش خطيب چې نوس حسانی بصري سره وای یو له صفاتو نه ذکر کړي چې سپیږی د ادم را با کماله صفاتو نه دي او کدا صفات مسلمان کی پیدایشی نه بولی الله د سپیږی دغه صفاتو نه که مسلمان کې پیدایشی ندایبسی ولی الله ولی من جمله دا غصفادو څخه یوسف فتدارجه شپه شب خيز دي خلک ټوله دي دیش پټونش په غاپشه مکه مسلمانم شپه سوده پټوهش په خدای ته غپل ولی الله لیکن ټول شپه یوازونه و او خدای او دیم صفاتې دار دي چې د مالکو فادار او چې د پرودي خدای مالک دروازه نه کړی دي مکه مسلمانم داسه چې وغه ته ګیدي خو الله والا خبره دینه پرې دي مننه ناس میابود الله غلا حرف انه صابه خيره نتمان به وئنصابته فتنه انقلب على وجهي خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين شیخ سید پنڈا گوی ہے قران تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں کس عجیب انداز سے بدبخت انسان کو سمجھا رہا ہے لیکن وہ ہے جو سمجھ نہیں پا رہا ہے الله واسہ خلق دا سے امی سید دین قبول کرے قول دا. طرف ور کو زی گنہ دین دا دین دارے کی رانہ نہو الله علی حرف و طرف دین بنانے والاڑی او گوری جائز اخرن انصابه خیر اعتماد نبی قسم مال جی ترغه دین پلارکه نو متمایل شه په دین باندې واینا صابت او فتنه تک مصیبت ورته ورسید دین پلارکه ان قلب علا وجیل دین له چټي ورغلا شاہ کلا خدای وای خسرت دنیا والاخره ذالک اول خسران مبین مصیبت ورته ورسید جی دنیا خورته ملاونه شو دنیا تباہ شو او دین پرې خړو اخرت تباہ شو ذالک اول خسران مبین صحاجی بندہ صلی الله تعالی د انسان مې د انسان ته ذکر کوي ان ان صابه خیر اتمان نبی و ان صابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا و الاخره ذالک هو الخسران المبين نسبه د مالک درن پریدي چره بچا دانی ویلي چه پلانس پي اوف ته وګه کناغو طلاق ورکړ مالک بلکې دې خپل سپه دا غدریا سن پوری ودیږي بیا تفصګوره پرې سیم به کي تر اچونی رازیزه خاون کوټه واپس او بل صفته چې دې پسند دي تر خپل ادا کوم ځای چې کینی د لکه وي نو که انسان کم تطحر راغه او بل صفتی چه ده قانه آده بس مالک چه ورده سورا دولای واجوالا ورده ازال تکی نه ناکی نیم استاس واج چه کوتا کوتا نیده کسر ڈپس پی ده خو قنات پسند دی کلنه ده و قصاد تدازی کڑی و تخت مخامق ناس دی اگل کلنه غیر اختیاری حرکت دیم دسترگو غیر اختیاری حرکت اغیم کانٹرول کری د بس په هغه پرېمب باندې نظر چې کوم پرېمب ولا حساب راغورځوي نو خو چې هغه کته راغورځوي د ظالم دو جوړ د دو کیچ دور مړانې چې هوا کې رانیږي او چیرې کوم یو شرد دنګینو ټولی پرېمب یې غوړي دا چې هغه هوا کې رانیږي ځکه د کرکټ مايرخ لا یوکا لازم هوا کې رونی سي هانکه کله په ټانګره شین د ډونګ ته کله په موټر راشین داړو ا کله ولا سو لا تا ورکی نو داسي یو ټام هوا زکه بیا ځي بالکل ازاینه نره د سپواله هغه اصل طبيعت لري اصل اصل اصل او اصلي ماده هغه عيشان کوله دی دا سپور که مخضج دي الا كل مخضج او اصل ماده ته د ماده عيشان کول دي صحیحو قانون چې ذکر کوي د اصل ماده ذکر کوي خان الحسن بن اصل ماده رسول سپور ذکر کوي چې د قنات پسند دي بس مالک او رسول شي وردی باقي ځان طاني او د ټول صفات په صفات د سپېلو دښمن سبه نو ځانې بڅريته وای چې انسان کله انسان دشمن شو مسلمان د مسلمان دشمن شو نو د سپیدا دورا صفاتې روکلې دوم به را د که کړه خو مسلمان ګانو ډیره قیمتي ښه وي سمراجی بخبره کړي دي ته وای حکمت ایمانی یاره هم بخو چند خانی حکمت یونانیه حکمت ایمانی یاره هم بخو والله عند والله تعالی فنزدد بان حسن المعاب حسن المرجع ابی ایوب قل تو ورتوای او نبهوکم اخبرکم ایا خبر در کم تاسولا پا بیتر ده ده؟ وا خواهد آخبر دا ده او نب ایا خبر در او در کونه استفام تقریدی ده استفام تقریدی ده او نب وکم بخیر من زالكم استفام ختم که اجید تقرید ده او نب خبر در کم تاستولا پا بیتر ده منسكور و شهواتو للذین اتقو عند ربیم جناتن والذین اتقو خبر مقدم تون مفتده وه للله ځنه ت کو دپه دا کسانوغ کووشرکه چې ځانې بچکړی د شیکنا پهنی درب د دوی جنلاتون باغونهدي تجرې منت اله هاو خالی نهفی اواز واجم م هررتون مترک کې تختی شو وروانو من اللهره سامنې د جانب د الله نه الله لدون کې پرې بعددو الله یننه قوونه آغا کسانو دا قل او نبیوکم بے تولیقی چی دا ترغیب الالاخرت بعد تزہید من الدنیا د زوین الناس کی تزہید من الدنیا دے چه زاہد شا دنیا مقصد مو آیا او نبیوکم بے خیر من ذالکم عابد شا آخرت تا مقصد و آیا اولان دا ایت کے داری چه زاہد شا دنیا تا مقصد ماسر دا لفظ وائی کنا زاہد شا دنیا ته مقصد مو آیا اولوستو آیت کی عابد سیا آخرت تا مقصد و آیا اللذین <سؤال> یقولون ربنا آکسان چوائی دو چورا بزمونگا اننا آمننا مونگا ایمان راولدیو بخیمونگا تا گناو نزمونگا وقنا غذاب النار او یرمون دا عذاب د اورنا السابرین دا صفت دا اللذین دارم بے بدل د دولان دی للذیننا دارم بے اللذین بدل دا دولان دی للذیننا ادا اصوابرین سفت دا اللذین دے اصوابرین اغصب کونکی والصادقین رشتن خلق والقانتین متیغین والمنفقین اخیرات کونکی والمستغفرین بالاسخار مستغفرین منا عابدین اغعبادت گزار بالاسخار پا پیشنموکی شاید الله انہو لا الہ الا ہو شاید الله انه لا اله الا هو والملائكه و العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم دا دمه توحید دی سورہ ال عمران کی شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه و اولو العلم اوس غوای کړه دا الله تعالی ملائکو کړه ارباب علم کړه دا نو دغه عموم مجازو کا پنځه د حنفیو او غمون مشترک وکړ پني زشفاول تعریف د عموم مشترک چا چې معنی کله کوي تعریف د عموم مشترک اند شافعی د ټوله خبره کول ګراندي څخه بتاسم کوي ها به تعریف د عموم مشترک تعریف د عموم مجاز عند الحنفيه نو اذا وسوی لشي د ته عمومي ان لله و ان الیه راجع ان په خپل دیویږي صورت معنی مجازي توکه نامه د عموم مشترک کی څه شو دا له شان چې لوکل کې یو لک څه هغه استاسو اسلام خوښ دی کنه خو نه هغه وینا دا چې چيان میفي خلکو و چې مونږ اسلام خوښ دي نو مس هغه ورته چې استاسو اسلام خوښ دي موږ په 15 کالسه دریم خو اسلام او زه مونږ متحد المالہیت متحد المالہیت یا مشترک المالہیت هغه موږ سره دا چل کړو چې مونږ متحد المالہیت ما باو تخلیک یو لتیفو اله ما یې یو لک څه شان جواب راوستر سوال اله سوال دا څنګه سوال دا جبري جواب دا جيومتري راو باسي سوال دا جبري او جواب دا جيومتري راو باسي دا جدا شوای چې a2 b2 2ab یالف کی دو جمع بی کی دو جمع دو الف ب دا مربع او سكویر دسالي او تا جواب دار اوست چې مثلث درې واړه زاویې دا دوه قائمو برابر وي مثلث درې واړه زاویې او فلکه دا فن بالکل بالفنت لاړه سوال دا جبري سره تعلق ساتي او جواب دا جيومتري راو بزیاولک سه مون سره دا چل کړه هغه سوال یو ویلو جواب وردا بل نه اوستو نه یو د سکولونو سکول ته راغله هغه سوال وکه په سکول کې وی وزه د ریل په پټلای ولاړ په ویل سټیشن باندې څه پټ پاتونه پلیټ فارم باندې ولاړ او دوه میل لري یو گاډي را روان دی او هغه گاډي شپېټه میل فی غنټه کې رفتار څه یو غنټه رفتار سره شپېټه میل یو غنټه رفتار سره آګه را روان دي زه 2 میل فاصله کې پلیټ فارم باندې ولاړم په ما ته اوخه چې زما عمر به سورې ستونلکان و چې خدای د پلیټ فارم د دو میلو او د غاړې د رفتار د ډي اي اس سره تړاو لري د دا غوښتنې خدای جواب معلومې دل هه نو ټولکان غليو زکر سوال او جواب به سر مناسبت نو خو یو لګ داسې لاسیس ته یو یو لګ داسې لاسیس ته ناغورته ته لړ دی یو یو پاس دوورته سوال بیا تکرار کئ ګاډې را روانې 60 میل فی ګنټا کی رفتاره زو 2 میلر پلیټ فارم باندې ولاړ زما عمر بسوره تا غور دې 50 ساله نو ډی ای ایس برته زندہ باد کمال دیو دی. خو دیو کو فکس زما 50 ساله عمر دې خو اوس وې چلی را ته او خای چې دا سوال دې حل څنګه کو ادا جواب دې ولا څنګه راوېست ویجیډر په آسانہ غور ته څنګه په زما کلی کې اورور دې عمر 25 ساله ټول کرے غته نیملې ولې او اما 25 لدوکه زره ورکو ته پورا لیو ونه نو پس موث غالو ورزه نو ما خلاف کیس جوړ کړل د ریفرندم پورې مزاک یې کړي د ریفرندم پورې د اسلام په نوم ریفرندم شوی دې او پورې مسخره کوي نو ما بلګریه مسخره خو ور پورې تا پخپلہ کړی دا کنه دا کړی وای بالکل بکو اه شید الله انه لا اله الا الله نوذیک او موه الله مانا قال الله الله تعالی ویلدی ملائکوم ویلدی وولو العلموم ویلدی شاهد الله ویلدی الله تعالی نشتن معبود مگر د الله تعالی دی ملائکوم د ویلدی وولو العلم ارباب العلموم دا ویلدی قائما بالقسط قائما بالقسط چې قائم دي د ټول پاکی دي د توحید باندې القسط هيا عقیدت التوحید کالا ہوئی ابن عباس ابن عباس ہے باید دنیا را ٹون للوی انصاف تیسا توحید از دنیا را ٹون ظلم شرک این شرکا لظلم و نازیم لائلہ نشتر مابود مگر دغال اللہ تعالی دے غالب دے حکمت والا دے اند دینا عند الله الاسلام اند دینا عند اللہ الاسلام, الاسلام ومختلف اللزین اوتو الكتاب اللہ من بعد ما جا اوم العلم بغیم بینہم دلتا اس ذکر کیجی یو دا چې دا داواد توحید په سابقق کتابونه کې متناازان نه وه که تاسو نظ سابت توي هغه بغاوت د باغیانو اوغات د مغا دینوه هغه بغاوت د باغیانو او غات د مغاې دینو او دوی م چې فیل حادجوکه ک تا سره جګه کوي په مسلماتو کې نه دا دوی اختراع ده او ان لنه یککتمونونه دا تخویف دی چې یو بیا قتل کړي دي خدای باذا ورکي او علم ترى الى الذين شكوا اليهودنا چکه دای دعوت ورکړی چې راځي فیصله په کتابو کو. نو دای په کتاب فیصله ته امندیتیا لا مقابلهن دا و چې لم تمصرن نار الا ايام ماذوده زمونږ یو سورته عذاب دے. نو اللہ تعالی ہوئے. دی الله تعالی و چې د دنیا کی اجابت م کوي آخرت کې به حالت وي قل اللهم مالک الملك بيان د توحید د سالسن لا يتخذ المؤمنون دا زواجردی مؤمنانو لپاره چې دا کتاب تاسو سره تاسو خبره نه نو تاسو ور سره بیا موالات سره کوئ یاره ور سره سره پارا کوئ او کدا یاري مو ور سره سره دمنه اید الله تعالی اوکا نو د خدای تایید نه به محروم شي بیا ان تخفو دا تخویف تخويفتي شه ګوره پټیاره ور سره ورنسا دی او ان کن تم تهبون الله تخويف علی الترقیب چې مسلمانانو محبوب خو الله وی او نصارا کوی ان الدين تاكيد سرا دين فنشدا الله تعالى بان الاسلام اسلام نو معلومه شته ده چې فلا یطلق لفظ الدين على غيره الا مجازا اسلام نه علاوه بل نظام باندې اطلاق د دین دا مجازن کیږي حقیقتا په دین او په اسلام کې سفرق نشته ندی وجمونګه ترجمه کو چې ان الدين تاكيد نظام جامع اين د الله په نشدا الله تعالی باندې الاسلام اسلام د نظام جامع دی او تایید سوره التوبه سوره الصف او سوره الفتح د رواړو کې یو شانه یتراغله دی هو الذی يرسل رسوله بالهدى ودین الحق په نظام جامع ثابت باندې را لګله دی شاسب د ایته عمود القرآن وایي دا ایت دا عمود القرآن دی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیوزنه او علا دین کله چې نظام جامع می درکړی دی دا په ټول <سؤال> مجالات الحیات باندې غالبې اعتقادات بوستوار کې په دین عبادت بوستوار کې په دین معاملات بوستوار کې په دین ریاست او حکومت به تشکیلې په نظام عدالت بوستوار کې په دین او قومی او بین الاقوامي جنبوستوار کې دغه دین تقاضا باندې دا غټ شپک شوبي دی الندينا عند الله الاسلام ومختلف الذين اختلاف نو کړیا کسان چې ورکه شو کتاب مگر پس داغي چې حاصل شو دوی ته علم باغیان بينهم دا علت د اختلاف دي باغیان بينهم غنادا فيما بينهم وغداوه خپل مسکی یو بل سره دښمنایوي افاده خبر خبره وکړه چې باد علم مخالفتونو کې قاعده اکثریت ده چعموما بغيا او عداوت محرک ويخه بعد العلم مخالفتونو کې عموما بغيا او عداوت علت وي د مليانو اختلاف کې بغيا او عداوت دا اساسي محرک وي د انکه یادام ولا په حق نه پويږي اغه نه پويږي څنګه فسب چې ملاحظه کويږي په بغيا او عداوت په مخاوغستي د لوازنه نه جوړي پلان کې سب زنده‌باد او بیا ابل وینا پلان کې سب زنده‌باد مشاکلتا اسی مشاکلتا فلان کی ابن پلانکی زندہ باد او فلان کی ابن فلان کی زندہ باد سو استلام خم خوازه کې مقابلته دا بغيان بينهوم د باني بنیادی علت دې رپانا دا بغيان بينهوم او من يكفر بیاات الله چاچ کفرک پاتنو دا الله تعالی الله تعالی زر صاحب کونکو فین حاجو کا فین خاسمو کا کدی تا سرجګل کوي پی داوا اتوہی د در سره پسې کوي فقلنو تو ورته واییه اصللم تو وجه للله اصل تو وجه للله انقی یاد ب که د یوااض الله تعالته ااصللم تو وجه ما نه ان قد فقط ومنتباني اوغ چینقی یاد ک د اتبانې چې زما با وهو م صاحبه او وكل الذين هم ذو الكتاب وايا كصاره تجور كتاب, كتاب والاميين او اهل مكه توايا وديت اميان ذكويت ليس الكتاب نو اسلمتم اسلمتم بما ناد او تسلمون رَا تو او تو اسلام علي الكتاب توايا او دي اسلام عليه ایمو ک اسلام قبولو ک فقد ته ده نه هدایتې منندېوه انتولله او آارو او کا راځو کونو خبره دا دالی کپتاببانې البغو رولدي والله الله تاالله بسیرونبل بعد لکلی دو کې د دل بندې ګودي ان الله ځ نک فرونه بهآيات الله کسان جو کوف کې پایتونو د وکانو وذ قتلول انبیا زکر نبی السلام رسول نبی تصور نشتن ده قتل تصور نشتا نو وکانو یکت مازی کی دای داسی او پلانران نکانه وړانده 130 بقره کی وړانده انوا او ستا کی یو نو عادت یی رشو ز تاسو پلانران انبیا قتل کړو نه په بل نوکه تر کیو چې تاسو کم د سړی زمونی د خیر کار مو کوه کپلار کوم داسی نو د دا غین پاک وای كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يالططاستانو لا خبري بيادي سديده بزا بز التطبيق وكا جك استاذ ابو سونكو شي دا كانوا ورد كم زين مقدر راوست صحيح وا نتبع اقل دا با جوابك يدير پیغمبر الاسلام رسول النبي تصور قتل تصور بطريقه اولى ختم له هذا داو ماضي استمراري مال هذا الاستمراد وقركه ذكرش ولا دي اباو اجداد انبياء النبينا ود ويش قتلوا الانبياء بغير حق بلا وجه بغير حق بلا وجه ندتو لكي صفة كاشفة لا مفهوم لها لا صفة كاشفة دي هذا صفة كاشفة مانا دا النبي اين ما كان لا محالة و كان بغير حق قتل دا نبي كم زيچون وغيره پارس وجه دا جواز نوا ويقتلون الذين اودوا چه قتلوا لآغا وكانوا يقتلونه اوه دوه چه قتلوه الذين آغا علما يامرون بالقسط يدعون الى التوحيد چه غي دعوت والكوب توحيد تا من الناس ايد خلقنا فبشرهم خبر والكدوه الى پازاب اليم دا كسان خبطت آمالهم بطولت باطل شوه دي آمال دوه في الدنيا والآخرة فدنيا وآخرت وما من نافرين نشتر دوه دي پار مددگاران تر إلى الذين آياتنا قولي آغا موليانو تا. او تو نصیبا علم تر الالذین آیاتن گوری لالذین آغا کسانو تا او تو نصیبا من الکتاب چوار کشوی دی ورتا غلم دا کتاب یدعو نیلا کتاب اللہ را بلرش دوی الله کتاب دا لی احکم بین اوم چی کې کی مزد دوی کے سمی تولا من اوم سمی بیا اعراز کې یو ڈل دوینا وهم اغرزون احال دارچ دوی اعراز که ان کی دی وهم اغرزون حال مؤکده لعامله. لعامله حال مؤکده لعامله حال دی مؤکده ر خپل عمل لپاره ذلک بانو قالو دا پسو د دوی ویلن تمسن نارو لن تصيبنا هرگز بنر سيګمون طور الا ايام معدوده مجردش مير کيسي وغرهم ادوک کړي دوی لره في دينهم پدين د دوی که ما كانوا يفترون کانا داخل شه په مزارين اوسې फायदा استمرار د ماضي وغررم في دينهم افتراءهم المسلسل دوک کړي دې دی لپاره په دین د دو دوی دو دی کې دې مسلسل افتراء فكيف اذا جمعناهم ليوم فكيف حالهم څنګه به حالت د دو دوی اذا جمعاناو چې کله جمع کوم دی له یقینا نجمعهم یقینا جمعنا د ماضی ده د د مستقبل لپاره چې قران کې صیغه د ماضی استعمال شي نو یقینیت د مضارع فائدې کی څنګه قاعده لکه کبل که بلا ذا یا بدا مانگ بے مؤول کو پا یقینیت دا مزاربان خوا فکیفا اذا نجمغوهم یقینن لکا ماضی کی یو واقع شوي امر چی یقینی دے ندا رنگ مستقبل کی بدا امر یقینن واقع کی فکیفا اذا جماناهم لیومن فی یومن پا غورس کلاری بفی چنیس طرح شک پراتلو ردے کے و وفیت ها پورا بور قیش و اغتیت کاملن پورا بور قیش نفس نما کا ثبت جزا اما کا ثبت جزا داده د سامړ کړي وه هم لا اوس لمون ادوی باندې بظلم نشکوري قل توه یا اللهم يا الله اللهم فمانادو يا الله قل توه اللهم يا الله مالک الملکه او مالک د بادشاہه اي وتلملک ورکه بادشاہی یا غا چاہتا تشاو چستا خو خشی او اخلی بادشاہی ممن من دا چاہتا تشاو چستا خو خشی وتعز من تشاو عزت ورکه یا چاہتا چستا خو خشی وتذل من تشا ا اذلال کې دا چاہتا چستا خو خشی کل خیر كله په اختیار تا کې دے خیر ټول انک علا کل شین قدیر تاکي سرت پار شی باندې قدرت لرونکي تول جل لیلا تدخل داخلې ته شپه ف نهارې پهور کې نوور غلااف شي د شپې دپاره توله جون نهه داخلې تر فلی په شپکې نو شپهلاف شي د و دپاره نه پړومبانې صورت کې شپ وړږي او ورلوږي او په د دویم صورت کې او ور وړږي شپلوږي چکه چې کم غلاف کږ نهلوږي او چې کوو مغلوف کږي هغه وړ کېږي و تخرج الحيارا و باسه ژوندې منل ميتې دمړینا و تخرج الميته را و باسه مړې منل حيې د ژوندينه و تخرج الحيې منل ميتې را و باسه ژوندې دمړینا را و باسه مړې د ژوندينه نو د, دَ زی حیات ماده نه غیر زی حیات ماده پیدا کې بل لازمي تاسو او د غیر زی حیات ماده نه زی ماده پیدا کې تطبیقی کړئ علماء را او باې نبات د حبي نه او ح د نبات نه د جوون تغ نه او جوونې ت د مر دا نه.ژونې حیوان د مر نوف نه او ملا نوطف د جووندي حیوان نه. روحانې جوونې د ایمان د روحانی مل کااف نه او روحانی مل کافر د روحانی جووندي مومن نه ایمان ژونې او کفر مرگ دی مختلف تطبیقات ات دي. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ أَرُوزِ وَرْكَ يَا چا ته جستا اراده بغير حساب بې حساب نو وترزق من تشاو بغير حساب اما انعامن او ابتلاءن يا انعامن ورکه يا ابتلاءن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أن دين يسمون مؤمنان كافرون الا اوليا اقل في مقابله المؤمنين, المؤمنين. قلبي دوستي چ مؤمن دی وګړو او کافر لرې ترجیح ورکړه نو پته ولا ییلا چې په نصب دوستای د کافر باندې پابندي نشته هلته مثلا معلوم شو دا ولته ولي کېد انټرنیشنل لا مساله اصیر چې په نصب دوستای د کافر پابندي نشته نو ستاو ور سره تعلق بالسفاره تعلق بالسفاره تعلق بالتجاره دیو جنه قران چې کوم زای موالات د کافر منه کړل دي سره زابطه ولیک چې دوستي د کافر منه کړل دي نا غي سره قید مراد ده من دون المؤمنين چې هغه دوستی ممنوده چې دا غي ناپاک اثر بل مسلمان باندې پریوځي ښه شو نو زدا سلام یو ګونه ارتفاقی ده لہذا توګه اکثرو اسلامی ملکونو چې د فلسطین مسلمانانو باندې د اسرایل ظلم او بربریا ډایرکت اثر ده لہذا اسرایل او زبد د مسلمانانو سوق اسلامی ملک ورسره تعلق مساتی ښه نی ور سره تجارت ور سره سفارت هیڅ تور سره ز و ندر. یو د مصر ورالو دی ور سره صحیح شو دا حسد ماده ته اله کل مختجن حسد ماده ته چرچا ما به حسيان کړل کله نيشت سره تعلق صحیح شو او سر نه د سربيا نه اکثر سر اسلامي ملکونو خپل سفيران اتے. واپس وختل چې ورکه د سفارتي تعلوقات هم ور سره ناروازي په ضد د مؤمنانو ځکه د بوسنيو مسلمانان هلاکه کیخه خپل سفيرانته واپس راوتلان کې او د حکمرانانو د مسلمانانو څومره چي دي نو غیرتي او به جز د له غانو دي صحیح شو وز دا مساله ارتفاقي د دومره د لګان خوندي هیڅ شو انو له با سفیران ایت نه واپس را وست سفیران ایت واپس چروکيږي رکیږي متاثر سلطان لوکنيش دا مسلمانان مسلمانانو سره ځاتې کوي لا يتخذ المؤمنون الكافرين اوليا من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك جاء ذو كدار فليس من الله ان ندد له جانب دا الله تعالی نه فيه شيء پس شی چی یعنی ليس من الله او في الله سند فی ذالک بسره دی باپ کې سند نشته خدای جانب نه سند د جواز نشته الا ان تتقوا ملهم تقات مجردہ تتقوا ملهم تقات چتاو ځان بچ کوې د دنیا په ځان بچ کولو سره نو تتقوا منهم تقات ما نه دا چې کوم ځای ست وجود په خطر کې بغیر د تعلق د یو دولت کافرانه است سره کولې شي حلف ور سره کول شي نبي صلى الله عليه وسلم يهود سره په ضد مشرکانو حلف کړو معاهده کړو يهود سره په ضد مشرکانو معاهده کړو بلکې نفس مشرکان ته بنوب کړو اغي سره نبي عليه الصلاه والسلام معاهده کړو په ضد دالمکاو او لیکې ورته الا ان تتقوا منهم تقاتا او مثلا دین معلومه نشو نو مثلا په هندستان نه او چین سره حلف کې چې لا تړب کې نو الا ان تتقوا منهم تقاتا په اساس جائز دے زکیہ دا چین سره حلف اس تا پا زد مسلمان ندے کافر سره حلف تے و پا زد دا. پا زد کافر باننے دا زابطر مسلم شریعت اسلامی کی دولی که زابطر مسلم کافر سره حلف حلف ای فوجی معایده تا خا حلف ست ہوئی فوجی معایده کافر سره حلف یا استعانت بالکفار في زد کفار تا ثابت تے پنس قرآنی او پا عمل رسول پاک صلی الله عليه وسلم هر چی استعانت بالکفار فی ضد المسلمین ده مدار هچا مذهب کی جایز نه سوای د شیوه یو کتاب نه ته دوستان استعانت بالکفار فی ضد المسلمین هڅه او فرقه ځان ته مسلمانه وای دغه فقہ کې دا جایز نه ده په چا د شیوه یو کتاب لیکل دي چې دا جایز ده نو پتنیسته هغه ځای بیا د هغه سہاره راغسته وانت چې بیا دوستان راغوستل کړه هغه د سارا ولکه نو سہاره راغی فتوا واغستا له وجوه نو محققين علماء يردك في فقله وتروجان جي استعانت بالكفار في زد المسلمين مكوية استعانت بالكفار في ضد المسلمين وشرعن جاهزه شي منقوموي شوالك منقض صدام دي جارحيت تبع ظلم او ايو تشديولكيت تراغله في استعانت بالكفار في زد المسلمين ددي جواز منتشر الشركه معلوم ندي راغي خل محققين علماء ورتهم شي جاهزه خبر مزين كراله او دائما نادا اِلَّا عَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا تُقَا ما يُتَّقَى بِهِ تَوَي نُتَتَّقُوا پُمَنَا تَخْصُلُوا إِلَّا عَنْ تَخْصُلُوا منهم غُدَّةً وَسِلَاحًا کده کافرانو نا اصلحا اخلي ده تعلق ورسر جائز ده وزد ده کافر کافر نساخل اصلحا اخلي چا ده پار استعماله وزد ده کافر استعماله جائز ده وَيُ یا رائیتا صلی الله تعالی دزا خپلنا خاص الله توا قصد قلت اور توا ان تخفو ک تاسو پټ کوی چې ځونز تاسو کې دی ای اظهار کوی پویګ دی باندې الله تعالی او پویګ په چا اسمارنه کې دی چې ځما کې لري الله تعالی ار قادر دی او مت تجدو کل نفس یوم دا ظرف دی امطالق تل تودم او تو اوس تودر روان دی هغه سره دا ظرف متالق دی تودو یوم محبوب بګنی پاغ ادا لو ان لو مصدريه نه د ما بعد معنا کونو امدين بعيد بينه او بينها کونو امدين بعيد بينه او بينها يوم تجدوا قاورز باندې چموې به هر نفس هغه چې د عمل کړې دي مل خيرين دني کائنا محظورا حاضر کړې شوی او ما عملت او هغه چې د عمل کړې دي من سوين د بدائنا محظورا ورته ولي کړې هم حاضر محظور کړې شوی ما عملت من خير مخضرة و ما عملت من سوء مخضرة او تعيده فما يعمل مسقال زررت خيرا يرا فما يعمل مسقال زررت شررا يرا او دائه ويچ ما عملت بويني يوم تجدو كل نفس ديخو گره ده دي لاس میں حركت کرده ده حركت بالتا گورم ده سترگي میں رب کرده ده رب بالتا گورم ده جبه میں خوزی خبر بالتا اورم ده غد میں اوری ده دیو تصدیر ا فادر دې خبر یو کړه اول کیو ا خبر یو کړه چې اعمال صادره ان الانسان د دې انتباه او ارتسام کیجی دل خو کی دي د له پجوارو آزاد کی الله تاسو کله نه پیدا شوم الله په سور حرکت کړی دي هغه کړه کمپیوټر پشان دې محفوظ دي حرکت زمو په دلاس کې محفوظ دي زماره بدن بلې اځو چې څومره حرکت کړی دي هغه وې کې لکه د کمپیوټر غو نه محفوظ دي د قیامت پرځ باندې الله تعالی زمو بټنه رضور راکی نو لاس به دا خپل حرکات صدرې بقا د لکه یدو کې چېرته لې د لکه ودیو کې چې درته لې للی بس دا به و انکار به هم نه کوی او اختالله افوا هم کلې مونا د هم ته شادو جلو هم ب معکانو ی ځ جوواه او به شات کوې شات ما نه او تقرار ب کېږي دغ حرکاتو چې کم حرکات د نه پ پ کاله کې. په مختلفو اعضاء او صدر شوی دی الہیات والا ما ته وی تاس ولہیات نیوي دی الہیات والا فلسفیا انداز سره یو باب خوده لري باب ما جاء فی انتباع العمل و ارتصامه عمل منتبع کی دی دایر کسام کی په متعلقه جاریه کی متعلق انسانی بدن کې هر عظوه مستقل کمپیوټر دی شه دی اره کمپیوټر د میموري او دغه یاداش کوم صح دی چې دی کمپیوټر کې دوه شی ځای د انسانی عظوه د د میموري صح د و سور منتبع و او وبچې سوره حرکت کې ټول پکې منتبه مرتسب نه ریټول پکې انتباه او ارتسام شولې او الهیات ولې وې دي چې کله دی ریفليکشن او لدې نکاس په دنیا کې هم به عبرت الله تعالی شروع کی کله خدای دا سوي کې چې به ترې له وګړو نظر ورکی دا اعمال دا نکاس کوي څنګه دا جزاو سزا دې جزا سزا د دې نکاسته کله صالح عمل مونقصی په دنیا کې سنيک افاده سوي تورسی او کله خبيث عمل موناکسي دنیا دنیاکي تکلیف او مصيبت راشي قران كريم کې الله تعالی و فرمایل ماصا من مصيبتن فبما کم ادي که مصيبت ته تاسو دا نه هیڅ عمل لري هو یافو عن كثير ډېر اعمال داسري چې داږي بٹن لاخدانه دباوي قیامت کې به دباوي کی بٹن به دباوي کی قیامت کې خپل ریفليکشن وينه کاځګو نکوه ګوره معقولي قبر دي او د عصر ساينس دا شي ثابت کړي نبی الله عليه وسلم ډېر په خواقوله دا غسر ساينس و ثابت کراغه تایید کوي دا اثر ساينس نو موږ یو ځکه وایو چې اسلام دا د بنیاټ پرستاې پزېد روان دا هر بنیاټ پرستاې پزېد روان دی یعنی اسلام چې کوم خبره 1460 روان دی کوي د ساينس اپروچ لا داږي کې کټنیش اله روان دی د نن په تاسو ارتقای د یکای کائنات ابينا تمام نه شاید کې آرہی ه د ماادم صدا یکون فیکون یا او متل ی دو کول من خیر محظره و من سوء محظره تودو محبوب بګنیده نفس لو ان بينها و بينه امدا بعيده چکا شوي پميزد د کی او ميزد د دیروزه کی امدا بعيده چکا شوي پميزد دي پميزد د یوم کی بينه هو ضمير يوم تراجي دي چوي پميزد د ها ضمير نفس تراجي دي ا د یوم تراجی ده کاش چوی پمیزد ده نفس که اپمیزد ده یوم که امادن بغیده کاش چوی پمیزد ده نفس که و بینو اپمیزد ده رزی که امدن بغیده مسافتن بغیده تن مسافت او مدتن بغیده تن امد اطلاق پا دو سنو بانه که زمانی یا مکانی حضر کوم الله نفسه والله روفون ب بعد خو كنتم تو بونه الله توتهوایاب ساته الله تع سره ف بغي نظما اتباو کوي في ترک موالات الود والنصه وال في مقابلة الممنين دمنانه مقابلې کفاو سره موالات مي. و یغفئ یحببکم الله محبوبو غضید الله تعالی وبختص تا گناهنستا سو الله تعالی بخول کی میرا باندے تو آیا اتوی قلائے طاقتو کی دا الله در رسول فین تو رازک الله تعالی محبت نصادکافرانو سرا ان الا اصفا ادم و نوح و ال ابراهیم و ال دا سلورم یتله توحی سوره ال عمران کی اور دے پس منظر کی د معبودیت د غیر الله دا چې ما څو الله معبود نشي ګرځې دي نو اصلا دا رد پالي کتابو چې دی معبودین من دون الله نه ولو نو الله تعالی وایي چې د غتاسو چاته معبود وایي دا عباد الصالحین او اسوکو عباد الصالحین خدامحبودان نه دی دا معبودان نه دی او دغه علت یې چې ولې ندي ولې ندي د دی, دی. دا دا انتخاب شوې دي او دا انتخاب کې دل هی نه فد معبودیت تا چې چای انتخاب کړو نو عبد صالح ته جوړ دی جوڑ دے. دا نه فد معبودیت تا چې دې جهل د جاہل ته محتاج دے خپل انتخاب کې هم فلسفي سره ثابت کړو سره ثابت چې دې جاہل د جاہل ته خپل انتخاب کې محتاج دی نو دې معبود نه دی او دویم دا ال د احد دی نو آل اولاد د احد دا معبود نه او درین زریه تم بازوا من بازم دا دی یوبل نسلونه دي نو نسل د یوبل دا معبود نه ني نه پدې الله تن ني په د معبوديتك الله تعالی استفا اختارا انتخاب کړی د ادم عليه السلام د نوح عليه السلام د اولاد د ابراهيم او د اولاد د عمران حل العالمین په مخلوقات باندې ذريتن بازوا ممباز مخلوقات مولودت یا مخلوقون مولودون مخلوقونا مولودونا پیدا شوی دی ازیگو دی شوی دی بازو آمین بازن دیو بلنا واللہو سمیعن علیم اسقالت امرات و عمران ربی فا اغا وقت چووی خزی دی دا دفع دا شبی دا معبودیت دا مریم دا دکا یسیانو دیتا معاذ اللہ دا خدای خزی وی صحیح ورتا خدای خزی ورته زم... زمون دا, دا علاقی و بڑاو دا یسیانو اسپتال کی غرستر گو آپریشن کر التعمشنیリエステル نوصار د هغه پاپ راځي خپل تعلیمات وی مریضانو ته انا هغه بار بار وی چې خداون کې بیٹه یسو مسیح نه فرمایا د خدای زوی حضرت عیسی دا ویلی دي نا بډا پرشن کړه بډا سړیو نا هغه پاپ توی ویش اچھا ای حضرت عیسی الله کا بیٹا تا نا هغه ورته چاو دا خپل زوی و وی پرلهلا کی بی د خدای خدا برا څوک مریم نا بوډا ورته وکه هغه غي اسه شو نا ورته عمر غي هغه مړ شو نو بس بوډا سړی خډیر جذباتیک نه کنټرولول شي کول نو کو تک په تلاش کا او په پرعلان دیغه ایو زبردست درځي ولا ورکو وی ته ابھی تک خدا نے دوسری شادی نه کی منه تو 50 سال کی عمر میں دوسری شادی کی ہے خدای ویلا ته روزا بی خدري دوی مواده یې نه وکړي کو ناسته کو بیا چې باغا ازامون راته بیا چې با پو پرتن بابا کټخاله بنره دی دا بابا دی صی ا قاله مره تو عمرانه ربي پاغ و کې چې عمران او را به زما اننی نظره طولکه ما نظر کړې تا د پاه ما دغ بچفی بتنی چې په خټه زما کې د محرن محرن ل خدمې بې کل مې خدمې بې کل دا خدمت دا بيت مقدس دا دا پارا فتقبل مني قبولك مانا انك انت السميع العليم فلما وزغتها قاله چه وزغ وقرد دي ولده زمير دا هاي ورطراجيك پديه اعتبار چه دا ولد انساو ولد قالت ان اوه دي تحصران تحصران حسرته اوكو چه اني وزغتها انسا ما وزغ کرد دا ولده انسا جنائي ولا يحرر لخدمة المسجد إلا الغلمان جمعات خدمت ده پارخ هو ناوه نفكر ده والله وآله وبيما وزغط ده جمعه محترزه ده والله وآله وبيما وزغط اللہ تعالی مفاجده وزغر کره وليس الذكر كل انساء وليس الذكر كل انساء آن نده ذكر پشاند انساء نده ذكر پشاند انسا. نو ظاهر د کلام خدا فائد کوي چې دا انسا افضله د ذکرنا ظاهر د کلام دا فائد کوي چې انسا ده د ذکرنا حالانکه حقیقت خردي عاخصه حقیقت د دې عاخصه د جوړیدا څخه پکیو کین نو ولیس اذکروا ان دې هر ناری نا کل انسا پشاند دې زنا نه ماحوده نو داړواندې لفلام په معنا د کل ولیس کل ذکرین که انسا الماوده هر نارینه په شان د دې موجود خزنه ده اته مریم مرتبه ته هر نارینه رسیدې نشي کومه خزنه په شان ده را بيشي نارینه د دروز جهان ته نه قربان شه او د ریختيني ارتيني تر یوې کوخي صدقه شه سل بيدينه نارینه وليث الذكر قلنس و سمعه توها مریم ما نامي خزله دي باندې مریم وائني يعيذ واز پنا غواړم د دې لپاره پتا او د اولاد دې به شيطان الرجيم دې شيطان مردودنا فتقبل ربوا بقبول الحسن بس قبول کړه دې لارا رب دې په قبول خوښتا او امبت اناباتن حسنا ا تربيت دې وکړه په تربيت خوښتا سره فكانت كل يوم كما الولد في سنه کار کې چې بچي سره لوي 11 ورځې مريم دور لوي ده تنمو كل يوم كمَا يَنْمُو الولد كل سنتين وقفلها زكريا نو دا اوس د شبي د معبودیت د زكريا عليه السلام ده چې دا غد صالحو خو معبود ګر نه وخ دا د شبي د معبودیت د مريم هکړه چې دا مولود ده او خدای مولود نه خدای مولود نه ګواهی کوي نه وس دفر شبد معبودیت د زکریا ده چې د معبود نه وي زکه د باندې کیفیت د حرم او د ګډا والی راغلو او سوچ مو تاسو ورکیږي نه انقلابات او زمانيون نه معبود نه وي معبود نه وي او د زویته محتاجو. او سوچ احتياج پر ازید معبود نه او د درېره د قدرت په کلام نه لرو نشابه نه حج استرازم نه د معبود د دې امبيانو خلکو معبودان جوړ د خدایانو مقام ور کلو. ما اللا تلوه دا عباد الصالحين إنهم لمن المستفين الأخيات لمنتخبين بيترخ لكو خمعبودان نو كل وكفلها لها زكريا كفالت ديزم واغست زكريا عليه السلام كف يعني ضمنا تربيتها كل ما دخل عليها كالت بداخل شدبان زكريا عليه السلام المحرابة المعبد المخصوصة الخاص عبادة قاتر وجد غند رزقا ان اب من د اجنبی رزق. اجنبی رزق ان لکی اینا لکی. دی باندې مرزوقن رزق اجنبي رزق دته وای چې وی اوره رجيمي مي وره طلاس راشي او وی جمه اوره وډي مي وې پلاس راشي دته اجنبي مرزوق وای قال يا مريم ويدو مريم ان ان لك اعز من اين لك انا پس رستو غير فهله من اين لك آزاد چلتن رې تاله پالدا قالته وي و من هندل آزاد جانب د الله تعالی نه الله رزق ولکه چاته چهرا دی او شبي ساوا هنالکہ د غزا د غزا کری يا رب دعا او ذکر يا در خپلنا ان الله قد يعطي بدون الاسباب چې الله کله اعطاء بلا کوي سبب نیو موسم نه دی وديره دا می ور کړی دا نو ځب زبان نه موضوعه هنالکه کی دا انداز پروته او د نکړیا علی السلام عقیده خو خدای دا و چې خدای په قادر دی خو مشاهده دا نو کوي چې خدای دا کار کوي او کوي مقدور دا الله به مقدور دا الله به خو کله فعلا کوي نو چې مشاهده کوي چې فعلا کوي نو هنالکه دا عذر کری یا رب دا محركشه در دواله لپاره رنا لك ذا زكريا رب و اور بزم حبل اتيني راقمات مل دلن كامل عندك جانق بلنا ذريه طيبه ولدا صالحا ولد صالح انك سميع الدعاء تاور دن کر دعاء فناذت الملائكه واذ قدت فرشتو وقائم يصلي بي ولا يصلي في المراب يدعو دعاء قولا في المراب صلاه لغه دعاء توي ستوي يصلي في المرابي دعاء يقول عباده خانه کې صورت فرشتو وي ان الله يبشرك الله تعالى زیر درکې تعالی یحیی ولدا یحیی و یحیانا مشخص باندې و یسید د بچی مصدقن بکلمت من الله په حال کونده د دې کې د یحیا کې تصدیق كون کې به د کلمه د الله تعالی نو مراد کلمینه مراد د کلمینه کلمتو ولادته المكتوبه في الكتب السابقه بسابقه کتابونو کړدل ولادت تشکره ما له پیدا کیدل دا عملی تصدیق دی اودم معنا مسود د قلب کلمه ممین الله ای عاملا بشرایعه دی به عامل په شریعه د الله تعالی وسیدا وسیدا اصردار و خصالن کردار به د بادشاہانی سید به کردار بھائی ون سيدا وحسورا وحسورا احسور ما نا محصورا ام محصور ما نا ده محفوظ ويكون محفوظا معصوما من الذنب محصور محفوظ بيد غنانا دلالتني يفادوا كاجا زي بدهم بيغمبريخه دلالتني ورتوج راجيه بدهم بيغا ور بسي من الصالحين ونبيا من الصالحين انا بی بی من السوالحینا دنیکانو ناوی دورا بزماعا انا یکونو انا پس دستو فیل ده کیفا یکونو اصرنگی بی مال پار غلامون علک بچه و قد بلغنی الكبرو اسوابنی الحرمو رسیدر دماتا اززوف و امراتی آقرون اخززما عقیمتون شند ده شند ده ورطوی چه بچه بانجو صحیح ورځ کې ورته یي ونجو قال اوه الله تعالی اوه الله تعالی که یا چهرا شي قال او در بزما اجعل لي آيه اجعل لي آيه بزما اجعل لي آيه او ګرځ مال پاره ورته الله تعالی ايتک الا مستاد پاره دالا الله تو کلم الناس چه خبره نو شي کول خلق سره صلب استطاع الكلا دا اوله تفسیر دخه. چا مترجم کړی په سلب کلام با چې خبرې به نه کې دا غ اختیالي مسلووه چې نن بس کوې خبرې که سبانې بس کوې خبرې به نهشي کوو اللهعا. غلا مستستا د پالهه الله تو کل من لاسه خبرې به نهشي کوې خلکو سره سته ایاممل ا درې رېبلله یاد سره دشپوره دی الله رمزن الله اشارتن جببه برې نه چلي الله رمزن. سکو رب کايات که ر خپل کیررنډیر او پاکی بلغشي په بګا کېول ابکاره او په سبا کې و استطاللت الملا ک و کچ ملکو اومرم ان الله استفاې الله تعال اختاره کې وورکړې تع له ه کې وجنب کې مصر ررجال ه کې وجنب کېغن مصر ررجال او تې محفو سااتلي دله مستناري نو وستفا صفاکی هغه ورکلې د تعالی غلان صائل عالمینا علان صائع عالمی زمانیکی علان صای عالمی زمانیکی د خپل زمانه مخلوقات ولا زنانه باندې یا مریم او مریم اخنتی اتویعی اتواغت کو در خپل سیدکوا رکوکوا کو, کو راقین یل صلی مع المصلی ذلک من بایل غیب دا صدق رسول ذلک من بایل غیب دا صدقه رسول الله ذلک من امبال غیبی حداد خبرو د غیب څخه د نوح لیلکه او وحی کو د دیتا ته ما كنت لدیم ان ویت پنیز د دوی باندې یزول قونا قلمهم اکلت دوی القا کو ل قلمون خپلوا یقرعون فی نهر الاردن قرعه اولى و دره اردن کې نو قلمونه اردن چې چا ولا قلمون به بار راوزی نو غبل دې کفالت کوي سبا کئی آبا نده کفالت کوي. مسئلت القرآن هل توجب حقا قرآن موجب ده حق ده لا توجب حقا عند الحنفی بل تقرغو لتطعیب الخاطر دو کسانو شیبان اختلاف ده تو تایران علا کچه قرآن ده لوا چو دو دوارو نم دیولی که راو باس شرچان نم را وطرہ بدا غشی لتطعیب خاطر ده حق بے نسابتی دا خوا لازش ده تطعیب خاطر ده واما هي فتوجب حقا عند الجمهور الجمهور وجب ده حق دي نو قرعه دار الجمهور پنيسبانه حجت مثبته دي حجت او دليل راي نيسي چنه بيان السلام با کله سفر با روانو ځان سره به يو بي بي غستا او سفر وكانه يقرا بين نسائه حضور اسلام چې کوم بي بي بوتل قرابه کولا ميباند نمونه به ټولو لیکل الکه مينامه تلواته بيد سفر کې تزه مونږ وايي ساهيډه مونږ انکار خونه کول خدای له خاطر نه پاره او دلیل سه یو خدا چې قسم په نبی عليه السلام باندې واجب نو یو کولای دي قسم بین النساء نبی عليه السلام باندې واجب نو دا مساله قسم متوجی وحضرتہ نسفرتا لهذا په سفر کې نبی عليه السلام بلا اعتراض ځان تر چې کوم بی بی غستنو غستې شو چا تر اعتراض کولو حج پی نو نبی د کمال شفقت د بیا به همخور را کوله تتیب به خاطر دپارچ نوور بیاې خف خفنش تطریب به خاطر دپاره آیا هم یک فلو مه چې کو یو بردوی کفالت کوې د مریمه نو ته دوی سره ز یختسیمونله چې کله دوی جګړه کوله في کفالتها ه قالت الملاکه تو په ک ملائکو یا مرمو او مریم مرینله بشرکهه نو دا قالت الملاه دا اوس دف د شوي د معبودیت د ای سالال السلام ده جریسا غور یو معبود نه تاسو خدای جوړ کړی دی یو وجیدادا چې د مولود د مریم ویم وجیدادا چې د تعلیم ده کتاب ورکرې شو دی او الہ معلمنی الہ معلمنی درس تعلیم نشي ورکولې البته د معزز انتخاب شوی پاتې شو بعضی امور د داغه چي هغه تاسو له شوبد اولو پیدا کړل دا د هغه د معجزاتو د هغه د معجزاتو د نو او دلیل د دیواله چې د خپل اعتراف کو چې باذن الله کارونه ټول کو خپل قوت نه د خدای په او بل وجه دا چې د خپل اقرار کو چې ان الله ربي و ربكم ذا اله هم الله اله د هغه وخت چې ملائکه مریم اله تعالی خبره خوشاله درکې تعالی بکلمت منه بولد منه په یو ولد جانب خپلنا اطلاع د کلمې په وښو لانه ولدا بکلمته کن زکرې پیدا شو په کلمې د کن په ولد جانب د دنا چې نوم دا غا المسيح او مسیب یعس بن مریم عیسا د مریم وجیئا فی الدنيا وجیح مې یحترم چې شکل ته ګورن خلق ورته کرامن پاسی دی بداسو وجیح د مخه کار کی کار کیگی زا وجاتین خاوند و جات بای دنیا و آخرت ومن المقربین ادم و غززین و نبای و یکلم ناسا اخبر د خلکو کو سرا فیلم آده فی سو غر پاور کوٹوالی کی وکالن وکالن اے بعد نزولی من السما کالن بدے کی یعنی بعد نزولی من السما آسمان نچرا کسی ومن اسوالحین آوی بدے دنی کانونا نو نزول علی علی صل و سلام دا ثابت ته په نصوص باندې او مرات ته نفس عیسیاله نه مصیله عیسی خلاف ثابت ته مرزا قادیانی له اوه ای نوذول عیسی د مواوله په مصیله مسیح باندې هغه زیم په مصیله مسیح باندې او را زیم حدیث کی راضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل سینزل فیکم ابن مریم وهو ابن 33 سنه ابن مريم بتاس ترا کوږي اديبا نو جواني دي دير شوکالو نو قوسين کې ورتهول کی لنه رفع كذلك یتي اسمان تختنه عمر دي دير شوکالو نو اس دا دمره کله چې پیتیر شو اوس 1993 دې نو تنتی سور سره جامه کوي کوي نو 2026 ساله او نبی صلی الله علیه و سلم ای دے چې راځنی بیا بل د 3130 کال 2026 کال یو شو چې د برا اسمان ته خطل دی نو معنا د ابن 330 سنه دا چې لم تظهر علیه اثر مرور زمان د باندې با اثر د مرور د زمانه ظاهر شوه او چې هغه خطو ورکی څنګه کیفیت دگیرو او ما کفیت بهی چې څنګه کیفیت نور بدنو هغه کیفیت بهی مخوی نظر کمزوره شوه دی نشن وایي کمزوره شوه دی نګو یې ده نی ګیره سپین شه وده غاخ پریوتی دی نه زو فر اغله پوازامو کې نه سر سپین شه وده نو هو ابن ابن 33 سنه دیش عمر کې به یعنی په دا کیفیت برا کوزیږي دا خبره قوسینو کې بند کای ته دا حدیث الفاظ نه وکړه دا خد ابن 33 سنه تشرید چما وکړه فیت تزوجو دا حدیث الفردی ویولد له نکاب کای قوسینو کې ورتول کای لانو لم يتزوج قبل صعودي الى السماء اسماء تجري خطنه دين اولاد دين واده نري كهل قوسين كي بن كاي وليقتلن الخنزير قوسين كي ور توليكاي لان النصارى يدعون انه كان ياكله قتل الخنزير بزكاي چا نصارى فرنگيان د خنزير ډير دي ازکه خوري د خنزير زمان چي ويده د پیغمبر محبوب غذا وها دا سنت د ري سال اسلام نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمایل چا قتل د خنزير به د دی فادر سره کوي دا زمام محبوب نو او بیا حدیث الفاز دا قوسینو کې بنګي وليکسرن الصليب دا په چرچ باندې يهودا سي کراس صليب قوسینو کې ورته وليکي لنه نصاره يقولون ان الله صلب عيسى بايدي اليهود كفاره لذنوب من امن به غرانګي نه ذکر الله تعالى يهود پلاس عيسى عليه صلوات و سلام کو او د یسوع علیه السلام د کفاره د هغه چا د ګناونه چې یسوع علیه السلام باندې ایمان ساتي ورته نه یانو د اقبله کفاره د اصول د مذهب کې یو اصل له اصل کفاره ورته وای آیوه چې یسوع علیه السلام دا خدای خپل مخلوق ډوره مهربانه دی خپل مخلوق ډوره مهربانه چې نه به ګناه کړي دا ستمه وبونیات پرستای کی چې لیکي وای چې بنیادی طور انسان بوري پسند پیدا دی نو انسان نه به ګناه د عذاب به مستای کی دا ځاملر وبشي کفاره باندې نو الله تعالی دوی نه کفاره طلب کړه هر ټوله لویه کفاره دا و چې خدای زوی قرباني ور کړې نو دا الله زوی عیسی عليه السلام دا دا گناتا گناتا گناتا گنات او قرباني ور کژان سليب کو چې څوک عقیده په عیسی ساتي نه خدای عذاب نه ور کوي دا چې اور کفاره ور نه درې ځین نو پیرانګیان څوک ګناه ته ګناه نه وایي خو ای ګناه څه کې ګناه زمونږ غاړه خلاص ده نو مصالحه کفاره ده دا ګور دي پوپان او خنزیران کې دا چولې دي پوپان دي ایو له پزین کې داش وړه چوله ده داش ده دا بنیاد پرستی ده دا څه اسلام د دی بنیاد پرستا دی اسلام د دی بنیاد پرستا یې نبی علی السلام په حقیقي ډول حضرت فاطمه ته وویل چې ای فاطمه ای غملي ای غملي ای غملي لا اغنی عنک من الله شیء خپل شخصي عمل کوا شخصي عمل کوا شخصي عمل کوا زخو نستامونجی مونتان کفاره کول شه فو واللہ لا اغنی عنک من او غي وای بس د ټولي سید نبی صالح السلام کفاره وس موږ په خارسوري او په خارسوري په ځان باندې خرجو ارې ساينو مزاب دي چې بسارځي کېو زموږ ګناه تاسو خدای ګناه نه وي ولا يشرن السليبه لا موليكم ولا يزعن الجزيه اي په کوي نو که وسنه کې ورتهول کي فايقولوا اما الاسلام واما السيف اوس به انسان به په اړه به ولا جزيه مسلمان شه يا دلته 60 داسه وو اوس ورته موږ چې مسلمان شه او اينو نه موږ ورته جزيه قبول وکي يا کافر اوس که یعنی سرنڈر شمه ته لاس وشت کا ټکس راکوا نو یا کافر پخپل دی نه عیسی علی السلام وای نه ام الاسلام او ام سے واط رضا علی ذلک یاد کړي زړه کله دفاع امتحان کړه شو ولا زه غنالجزیه چو وذره جزیه دا حکم د شریعت مستفوی دی دا حکم د شریعت مستفوی دی او حکم د پیغمبر دا نسخ کیږي په حکم نبوي بل باندې نو عیسی علی السلام چې اسقاط جزیه کوي نو دا به حکم نبوي مانی اوب حکم نبووی مانی او چه دا حکم نبوی مانی نو حساب علی غدور نبی مانی عیسی علی سلام بدا غدور نبی مانی او چه عیسی علی سلام دا غدور نبوی مانی نو دا عقیدې رحمت نبوت نه انکار کی پیغمبر علی سلام پس نبی نه راځي هغه له فتوای نبی نه په حیثیت د عالم دی دغه وظمره جزیه کوي او جزیه شریعت مصطفیه دی او حکم نبوی دا منسوخیږي په حکم نبوی اخر باندې دا اعتراض وارد قادیانانو طرف نه چا طرف قادیانانو طرف نه نو جواب دے اعتراض داده چر د اوصوی جزيه د پارا نبي عليه الصلاه والسلام تحديد د وقت کو ايسلامي اسقات نكاي پیغمبر عليه السلام ولا وقت خود چې دا حکم د جزيه به نافذ وي ان ينزل فيكم عيسى بن مريم دا اوصغه نبی عليه السلام په خپل فرمان کړی ده په فرمان د السا نه دا وقت ولا متعین کړی چې جزيه ولا حکم به زمانہ پر نزول حسابوري او نزول حساب سره به جزيه حکم ختم شي جوابو صحیحو شو وسيوبل او دال اهل <سؤال> الزوائر وترفن وارد ويك تقليد الشخصي واجب نو يصل صلاه والسلام برازي فهو يكون على مذهب من لا برجع في مذهبي حنفيبي شافعيبي حمليبي مالكيبي كوي مذهب هذا الائمه وتكون الرتبه ادنى من رتبه ذلك الإمام قد مقلد ابو حنيفه ومرتبه حسابي ابو حنيفه كطدا او مرتبه امام شافعينا وليس كذلك الان کمرتبه خو ډیټولنه بالاده نو فالجواب انه یکون مجتهدا فی دین محمد صلی الله علیه و سلم دی به مجتهدی په دین د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم کې ځان په دین د نبی کې مستقلن او باب د اجتهاد مطلق چې مونږ مسدود ویل دي ندام ویل دي د رجالو لا يكون مثل حنيفه ولا يكون مثل عيسى باب الاجتهاد المطلق مسدود ده هغه چاله پاره چې هغه سړې د مقام منزلي په اعتبار نه د ابو حنیفه مثلیون نه حضرت عيسى مثلی و اما مثل عيسى فباب الاجتهاد مفتوح لهو کم مثل عيسى تاسو کې سوکی مونږ درس خلاف نسته کای دې اجتهاد و کای یو قصداوه چې زموږ مطلب عيسى عليه ده صحیح دا خو صانه خبره و کای یو قصداوه زموږ مرتبه عيسى عليه السلام را ده نبير تبعض الاجتماعات مفتوحكو اصداد هذا وقع نشك ولذا جرود كل شيء هذا جرود كل شيء إذا فارتازه علي التصريح بما تواتر في نزول المسيح التصريح بما تواتر في نزول المسيح في العلماء محمد ورشاء الكاشميري رحمه الله وحصنوا الكلام في نزول عيسى عليه السلام ايضا له حرش مساله رفع عيسى دا. نمخير هذا الروان قاله ترنا یکوونلی ولهدونې اوور بسڅنګهبي زما د پاه بچې ولم یم سنی بشرون ولم یصوبنی درې دلی ماته بشرون رجلون یو سړی بناحین ولا به ساحین نه پهقا او نه په صاح ساحه نا قاله کذا ل کېله ویرته الله الله پیدا کیا چې رادیشي کله چې فیصللو کې د او قانوي ا هغه تتكون شوجود فهکوو وغ موول غليول ويغليول ملك الكتابه تعالم بهوررک د ساته الكتابه الكتابته د كتابت سکه چې کتاب مستح توه مننج من خپله ذكر دي نو دا کتاب معنالوغويدي تعالم بهوررکده ته د كتابت او د خط نو سالال السلام خوشنوويڅخه وال حكممةته او د دانش والطورته د توات مننجيل ووررسولاً ووررس ورولاً. الیگی بدله پیغمبر الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا انی قد جئتکم یقول دیبو وی وی بد انی قد جئتکم مع راتل کریتا صاحب بی آیات و موجزا بان لی من ربکم رب جانب درف تا سنا انی بانی چزو اخلق لكم اصور لكم تصویر جولو انت سر پارا من توینی دخټینا کهه اتتویری کهه اتتویل جلایک میو ز یوم الستکم جان نو ټول طالبان می پېل کېن پدې یوته. بډا دای مور تراستو. وایو په څه دای وارسلی؟ هه او کف اسم مفعولن. دا کف اسم مفعول لپاره معنا د مسلو ده. نو ما چې دا اسم مفعول ده نو دا اسم, نو دا دا اسم دے. دے وزن دا مفعول په کوم اوزانو کې ده؟ په وزن د مفعولون ده، په وزن د مفعلون ده، په وزن د مفاعلون ده، په وزن د مفتعلون ده، په د منفعلون ده. په کوم اوزانو کې اوزان د مفاعللن به کلمه فول اوزان خو معلوم دي نو دا کاف په کم اوزانو کې دي نو الکاف اسم دا کاف حرفینه د اسمی دی ښه دا کاف حرفینه دی اسمینه مفعول نحوی اعتبار سره مفعول واکې شوه د اخلو کو د پاره اته مفعول واکې شوه په معنا ده مثله چه ذات اسوی جوړومتار د پاره د خټینا که اتي تیرې مثله صورت اتو پشاند ده شکل ده مارغ فان فخوفی، پوکی وام پده که فیا کونو فیا سیرو، اگر زیغت فیران مارغ بیزن اللا پیزن داللا، وابره الاکمه، اجوڑومز الاکمه، اللزی ولی ده آما، آغا سڑی چه پیدا شوی دیدن، والابرسا، امریز ده برس برگی مرز، و الموتى جواندكم مدى پا ازن الله تعالى خبرون تاسو دا اغنى چه تاسو خوري آغا چه زخيرة كوية كورون استاسو پا دیکه لآية لكم موجزة كافية تاسو دو پارا ان كنتم مؤمنين ومصدقا از تصدقون كم دا آغا چه مخك زمال توراة و دين جيلنا ولوحل لكم بعض الذي و ارسلتو علی امزو چې جایز کم تاسو لپاره بازه اغا حر م علیکم چې حرام ګرځول شی تاسو باندې فی اليهودیہ په يهوديت کې حرام ګرځول شی وهو المذكور فی سوره الانعام سشي حرام ګرځول شی يهوديان باندې مذکور دے سوره الانعام کې والذین حد حرمنا علیهم کل لذیذ وفر ومن البقر والغنم حرمنا علیهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او مختلط بعزم لغایت ورطولی کئی خواہ لغایت ورطولی کئی وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ زِي زُفُرْ الْآَيَا زِي زُفُرْ حِوَانِ پر حرام کرے ہو وازدے پر حرام کرے ہو وَلِوْحِلَّ لَكُمْ اج جائز کم تاسو لپاره باځي آغا خوري علیکم چرام ګرزل شی تاسو باندې په يهودیت کې راغله امتاز دا په معجزره جانب درفتا سناويږي دا الله نه اي طاقتو کې زمو الله تعالی رب زم ما رب تاسو دې عبادتو کې د دغه الله تعالی دا ها ذا مستقیم دا لا برابر دا او ها ذا دين قويم دا دين قويم فلما خصيصا منهم الكفره لما راى كلت ود دي سالي صلوات والسلام دوينه كفرن و ود من الانصاري من انصاري سو دي مددگاران زما الى الله زاهبين الى الله په حال كون د دوی کی شدتون کی جانب ده الله تعالی تا او حواريينو نو, نو دا قصارون مفسرين الذين يقصرون الصيابه ويبيضونها ذكا حور فمانا ده بياز ده خورة خورة ولشي ذكا ده بيض ده او حور فمانا ده بياز ده نو حواريون ده تبيض السياب وعام مفسرين ده ويخ امام رضي رحمت الله علیه وي چه حواريون ده رضي رنگ تذكره ده كانوا ابناء الملوك ده شهازادگانو قال الحواريو ناؤوي اغا الشهزادگانو نحنو انصار الله نحنو انصار دين الله مونغ مددگاران دين دا الله تعالى ايمانو راولي پا الله تعالى بانلي اغا واش تبيننا مسلمون چه مونغ مسلمانانو ربنا اغا بزا مونغ آمننا مونغ ايمان راولي پاغا چه تانازل کري واتبان الرسول تابداری مکره دا پیغمبر فقتوبنا ولي که مونغ ما شایدين مال مصدقين سره د تصد کوونکه ومكررو وماكر الله ومكر وماكر الله ومكررو ودبر محکاً بق ل غسا ودبر مح لتل لسا لدي محکم تدب د قتل دساال س السلام دپاره ومكر الله وودبر ومكر الله محک لنجاء او تدبي محکك الله تلا د ننجات غسا دپاره د د قتل یعسع لپاره او لا تدبیر محکم کو والله خير الماکین الله تعالی به تر مدبرین اس قال الله باغ وک چو یا الله تعالی او یسع انی متوفیکا و رافعک الیہ دغه ځایم بخاری رحمه الله کتاب التفسیر کی ترجمه کړی دا, دا متوفیک مومیټوکا قادیان انځان د پردلیل وایخه چې د یسع علی السلام وفات شوه دیخه بخاری وای ترجمه کړی امام بخاری کوله اس قال الله يا عيسى باورکه چې وی الله تعالی او عيسى ني متوفی کا ز متوفی مسته و رافع کا پورته کول کېمستا اليا خپل ځانتا ومطهر کا من الذين كفروا نو تحقيق رفع عيسى دا چې داونه متاستو لیکل دا کتاب نم ده عقیدت الاسلام فی حیات عیسی علیہ السلام او احسن الكلام فقرئات خلف الامام ده فالفاتحه خلف الامام عقیدت الاسلام فی حیات عیسی علیہ السلام الامام ورشاه صاحب دا کتاب کې تواتر نقل کړی ده او حیات عیسی او په نزول عیسی یې نقل کړی ده او تواتر حجت زنیه که قطعی ده عقیده فایده کوي صفایده کوي عقیده فایده کوي او دا تواتری نقل کړی ده دا حافظ ابن په حوالہ او د علامہ شوقانی لوی عالم دی علامہ شوقانی لوی عالم دی علامہ شوقانی لوی عالم دی صاحب د نور لطاف نو داوال علماء چې اجماعونه نقد دا پر افایسہ په حيات د ایسا په انزول د ایسا خوځدايت چې توفی په معنا د ایماتت اني متوفي کا لکه امام بخاری هم د ترجمه نقل کړل دی اني ممیتو کا زستم لاونکي ورعفر کا الیہ او بیا دې پروته کونکي نو اولن څلور مذهبونه دی کوي چې په ولادت د عیسا کېم څلور مذهب دي او پرف د عیسا کېم څلور مذاهب یو مذهب د عیسایان اغه وې ابن الله دی ولادت کې مذهب دی چې دی ابن الله دی وې مذهب يهودو د يوسف نجار دا غزوي نه انجیل کې يوسف نجار تذکر ده د يوسف نجار زوي دی بنکاه او سره وې نکاح شو د مذهب دی داد یوودیانو درہ مذہب دی قادیانانو دے ابن یوسف النجار ماز اللہ بز زنا داد یوسف النجار زید او خوبا زناتی پیدا دے او سلورم مذہب داد مسلمانانو دے انہو ولدہ من غیر عبن من غیر عبن بے کلمت کن بنفق جبریل فنفقید جبریل رای سلام سلورم ذائب دی ولادت کی او سلورم ذائب دی پاکی حالت کیون یو مذہب دی یهودو إنه صليب شوه ده دوين مذب ده إسائيانه صليب وماتا وأحيييه ورفعي للسماء صليب شوه ده مر شوه ده بياجوان بياسمان تخيجوله شوه ده هذا كل فرنگانه مذب ده أو درين مذب ده قادعانانه صليب وماتا وقبرو بكاشمير هذا غيز آمن بخان کاشمير كي قبر ده لك قادعان انتره قادعان کاشمير كي ده او سوره مدثر للمسلمانن چې لم يصلب ولم يموت ورفع الى السماء الرابعه حيا وينزل قرب الصاعه قريب قيامه تبركږي نوزداه تفسير خازن دو طریقه ذکر کړي دي یو طریقه عام ذکر کوي چې دې تقدم تاخير ده زکاغي وای وو اصلا او وضعا ده نفس جملہ پر راضی ترتیب ده پر ناراضي اکام مذہب حنفیه هم ده اغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين مخونه من ذي ودسكي بيالاسونه من ذي سنگلي يا پسر مساو کوي بي وينذ يل الكعبين منغو ود مطلق جمع د پاره دي ترتيب واجب نه سنت ترتيب واجب نه الشافعي سه وایو فاینه ترتیب لیازه ترتیب واجب ده د خفوق اله پوده شروع کړه نو د او منغو کاوده سه د خفود غاله شروع ا پمخ وینځلو باندې ورو اخيری ناداستیوم شه بده موننګارم نده البته ثواب نه محروم دي زکه واو انا مطلق جمیله پاره ده ترتیب ده پاره نزلته کې د عيساله صلاتو والسلام دلي خبر ذکر کوي یو ده چې کافنان نو نجات در درکو بیم ده چې اسمان ترې پورته کوو او درم ده چې مړم بده وسکاله چې بیا را کوشي نو مړیږي بکن چې را کوشي زکه واو مطلق جمیله پاره ده چې تاسو را بدري سلو یو تاته سوق په اصلم طریقه مانی نا غېله په قیامت کې مرتبه ورکو یو دیم تا له کافرانو در درکو دریم تاسمان تا ته تا خې جوړ او سلورم تامړم اوس دا کارونه کول وکوم واستمو تبینو له مرتبه ورکو قیامت کې تا له کافرانو خلاصوم دنیا کې تاسمان تا ته تا پروت کوه انا رادو قتلکه لیکل اتاب همړو چې کله را کوسين نوو ده مطلق کې جامه لپاره دی مې کې تقدیم او تاخير دې مانن د او مونږ وي مون بخاری ورته د مسیده ممیته که خدای می مړی خامخ او خازن به ما خبره کوي چې بالا کې تقدیم او تاخير نشته خود متوفی ک معنی غنی دی شپق معنی دی توفی لغتانه اخذ شی واستيفاهو قاملا اخذ شی واستيفاهو قاملا توفیت الدین واستوفاته فلانی نمتوفی د دین وکلا استيفامه وکلا په معنا اخستو و قبستو کاملا اخستو نمانا ده متوفی کا دارا چه انی متوفی کا زستا آخذ مخپلزان تا کاملا انی آخذو کا کاملا اے بروح کا وجه سده کا ستا روح و گسدوار دا تا خیجون ده کاملا ده او دیمه مانا توفی په معنا ده خوب ده اللہو یتوفا الالف سحین موتها نا منباو اللہ ذکر کوئی توفی پا مانا ده خوب ده الله یا توفل انفسه ح موتها موت معنا یو نومونناسه ح نه نو خدای کې دو وختې خلک د کې متفی په معناو او د کوو دی اننی متفی که م موقعه ستا اوده کوونکې دثال اسلام مان ته اوخې جوه شو حالت د نوم کې ودو لکه دی چې کراچ ته روان یا برت باندې ی ابرت آب ماې او بر که نهرییل کې هغه داس داسې تلی سممه زنګور نله پې خوور شيی شوه ابا سړی ته پته نه لګي وې کراچې راورې. ني ني متوفيق معنا منو وې موکا. خدای دې په برت باندې ودو کړو ورسنګ برت دې ودو خدای. اي باندې ودو کړو و بر روانه حال ستان سلور مسمان ته ورس. منو وې او درې معنا ان ني مميتوکا. حين ياتي اجلكم. زستا مړون کې ام كلا. چې كلا دې اجل راشي. او سلور معنا متوفيق قابز وکا غن شهواته کا. ستابندون کې ام ستاد نفساني قايشاتنا. نبي صلى ودای اسمان ته جوړېده نو دا غنفسانی خواهشات تلتنشته خراسکا کنه کیخه البته خواهشات نيسته او ملکوتي صفات متصف شوده دا به زکه معنا ده او بلې معنا اني متوفيكا ااخه زکه مغه جسدیکا او شپکم پکې عمرجو تفسير کړې دیغه چې بازي علماء د امم د مانی چې اماته الله وسلاثه ساعتین او سبع ساعتین ثم احياو ثم رفعه زمړونکه مسته درې غنتی یا او گنٹی بیاری جوان دیکو بیاری زان تکیجو نو حاصل ای دا شواس چی نزول د مسیح دا ثابت تی تواتورن اس قال اللہ پا وکیچوی الله تعالیٰ او عیسیٰ انی متوفی کا آخذو کا کاملا ورافو کا پورتکا ان کے انستائل ایزان خپلتا ومتوائرو کا منجی کا ان جاد در کونک امتاع <متحدث> من اللذین کفروا دا کسان چ کفر کړه دی و جایل اللذین گر زول کیمدا کسانو اتبعو کا چې اتبایسته کړه دا فوق اللذین کفروا مو قد پاس دا کسان چ کفر کړه لا یوم القیامه بیا ما توه پس استا سو دا فیصلہ بکوم استا سو کې پاغه شی کې چې تاسوای کې مخ اختلاف کور اور چې کافرانه عذاب بول کوندو ال عذاب شدید دنیا اخرت کې نبه دوی لپاره مددگاران چر کسان چې ایمان راو امل کڑے صالحات پر بهر کې دی ل بدلې الله تعالی محبت نه ساده ظالمانو سره دا لولم پتابان د آیاتنا و ذکر الحکیم القرآن محکمنا الا مساله عند الله یکه مساله ادم دا د فر شبید شبو وارد و عادتن چې عادت د بچي پیدا کیږي د نر ماده دی یو ځای کې نو نه نزلته ماده خوشته حضرت خو نر نيسته څنګه ومنو چې دا بچي بے پلار نو الله تعالی د اثبات د غریب د پاره تمثيل بل اغرب بیان کر اسباد د غریب د پاره تمثيل بل اغرب بیان کر او دا تمثيل د واقعي تمثيل ده فرزي نه ده ده چې عادت خداوي چې پیدا کیدل کیږي د نرم ماده دي یو ځای کېدونه د لټ ماده شته نرم نيسته څنګه ومنو الله تعالی وې د ادم علی السلام خلقت منه یوهود او نصارا او دواله یو ومني وې څوک پلا ورو نوی پلار خپل مردوارنه الله تعالی ویږي بخبره چې کوم ځای پلار مردوار نه وي ولته منه نه کوم ځای یو موجود نه بیا نه منه دی حماقت خو بل نشته چې کوم خدای قادر دی پدې چې آدم بغیر در رجول او مرئ پیدا کولی شي خدای قادر دی پدې چې عیسی صرف مرئ نه پیدا کیږي درسی الله تعالی انما صله عیسی تاکيک سره مثال د ولادت د عیسی پنس الله تعالی کومه صله ادم په شان د ولادت د ادم دی بل ولادة ادم اغرب من ولادة عيسى ولادة ادم اغرب ادرنا اشنال ومقابله ولادة عيسى وتسلمونه فكيف زال هغي تسليم كون دوله منن وتسلمونه فكيف زال خلقه پیدا كليو دلرامن ترابن الخورنا بيعودتا ش موجود فكن اكن اش موجود يا ش إنسان. كن انسانا فيكون في فکانا الحق من ربکا فلا تکن من الممترین الحق من ربکا حق نازل جانب در افستانا مکرگتو من الشاکینہ دشک انکونا فمن حاج جکا پس چاچ خاص و مکا جگلکو لتاثر فی پحق دیس علیہ السلام کے پس داگ جہاکا چراغ تا تا من العلم دا بیان بلیغو دمرا بیان میں ارتوکا ادین پس در سرم دانا سوالات نجران مخالفت قيل فقل ورت ايات غالوا رازي ندغ ابناء انارا وبغوا اولادك بلوا ابناكم اولادنا ونساءنا اهل بلوا ونساءكم اخذ تاس وانفصنا زانون زمن اذان نستاس ثم نبتهل ثم نتزرغ بالدعا بدعاء الهلاك غل الكاذب منا بل الارباشتنا راجي زه هم نبی وله نو بیا علی سلات ځان سره د حسن حضرت حسین حضرت فااتما حضرت تیلي د عال ځان سره را روان کوي راغ راځې د نهجرران وال نه ساار سره مبااحله کووڅ مباله کوو د ساه د جرران خوا د پې بر حق دی یاعرفونه اوک ما يعرفونه اب نههم نوراونونه لغې مقابلېله ن بیالی سلات وسسلام لو خرجو لهحلهکو جمعیان ک راوتې د ټوله او ب کشي لو خرجو له حلق جميعا مولا ثنا الله سي عمر السري راه شيخ الانس سنت الله شاگرد دی ودي علي حديث امیرزا قادمي سره لوی مناظره کړی دي مولا ثنا الله سي عمر السري تفصيل التفسير او فتاوى فتاوا سناييه دغه کتابونه دي نو مولا ثنا الله سي عمر السري او د مرزا غلامت قاضياني سره مناظره کړی نو مناظره ور سره کوله مولا ثنا الله سي باندې بري دوستانو فتوا لګولې د مسلمان نه کافر دي ذکر مولانو بل کار خونښتا په مسلمان نه کافر دنه چې منازري راغې نو مرزا قاضيانی ورته یو ترکم دین نوماندای نه ورته د اسلام نوماند نه نو د اسلام نوماند دی مسلمان لپاره کار مسلمان نه نه فتوی لیکل د واسطه هغه شایع کړو دا ګور د هندستان لولي مولایان دي اده وي چې ده کافر دنه کافر څنګه نوماند دی د اسلام کوي ونا سن الله څه کول فن مقصد نه مقصد نه مړي نو ورته د فتوی صحیح لیکل زای تاخزیب نکوم خصوص مسلمانے کہ مشاہدو اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد نبی ورسولتا سے اعتراض ته زم اسلام بد تروس اون کافر اوس مسلمانے گا۔ اسما الله تعالی صدور المقولات عالم شیخ ور سرا مناظره نشو کوله نشو ور سره کوله اند دلائل دنیا کی نو بس پاسید چپاسے نو اسما الله تعالی ورتیہ مناظره کیو مباہلہ کو ول من نی نی ولو ول اللهم الکاذب منا خدای من کہ چکم دروجن میں اللهم الکاذب منا قبل الاخر. خلای هغه د بلنه وړاندې ملکی اپر وسو مرک باندې ملکی که زه د روغ زری د نه وړاندې ملسم اپر وسو اګه دې د روغ وي نو دې د وړاندې ملسی اپر وسو مرګ دې مرسی نه موناسنه الله سب داګه د مرګ نه 100 کال بعد ژوند دیو امیرزا قلیانی آ ته نه مړو وړاندې شه اړي خدای احترام ځای کې مشر تشناب کې دستون په لګېدل او تشناب کې مشر صحیح شو او به حجاب ورته دا خپل پاک ځای کې وا صفازای کې پتاو اکسیجن هغه صحیح شوک سپوږه ها تهو اهله دل نه پیژنېګا نه ته اهله دله دا خلک اهله دل دي دا صاحب دلان دي دا صاحب دلان دي الله تعالی د مون صاحب دلان کې انکه دل شي بلاشي موږ الله دغه سه من عند هی درکی اېله پر بیا کس ته ضرورت نشته صحیح شو نو دا حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه الله غریب رحمت مولانا توله شاه صاحب بخاری هغه بلده متالق ډېرې تلې په ویلې دا قدامه موضوع ختم نبوت ختم راغم او کوم دلایل چې باقلی هغه نور نو بخاری زمن ابو حنیفه عصر علمان ورشا کشمیری هغه ورته خدا کی قسم حق ادا کړ دی اپنه او جلسہ کیه صدالات کو را پاسر اپلاص کې ولا لاس کېخذ او امیر شریعت نه قبی ورتور او پزرګون علما د شاصب کشمیری اتباع کې تا ولا شاصب بخاری نه دی مساله باندې کو چې دی دی مساله کې امام فاطمه ربوت مساله کې امام دی نه دی عقلی دلایل دی نه عقلی دلایل دی نه یې ہاں <حاً>، تو اللہ نے جتنے سارے انبیاء بجوائے ان تمام کا نام مفرد ہوا کرتا تھا کئی مرکب نام نہیں رہا محمد شعیب کسی کا نام نہیں شعیب ہے موسیٰ خان کسی کا نام نہیں موسیٰ ہے محمد عیسیٰ کسی کا نام نہیں عیسیٰ ہے یا بھئی تسکیلہ شوروکلا زکریہ یحییٰ آدم نوح دو الفاظ نہیں صرف ایک ہی لفظ ہے اور یہ میرا یار اس کا نام تو اتنا بڑا مرکب غلام احمد اگے مرزا کا سابقہ پیچھے قادیانی کا لاحقہ مرزا غلام احمد قادیانی نام آبی ہے اس بات سے کہ یہ پیغمبر نام انکار کر رہا ہے کہ پر اللہ نے جتنے سارے انبیاء بھیجے کبھی کسی کے شاگرد نہیں رہے دنیا میں بذات اللہ کے شاگرد دعا کرتے یہ میرا یار یہ ہندو کا شاگرد رہا سکھ کا شاگرد رہا عیسی کا شاگرد رہا اور پانچویں میں یہ چار بار فیل بھی ہوا پیغمبر کبھی فیل نہیں ہوا کرتا صحیح او سقرید لعل 6 بداس یو برمار لګوخه اوس پدا اقرید لعل باندې عام مسلمانانو پاقرید لعل پويږي بیا به وي وې جتنے ساره انبیاء الله نے بجوائے تو او اتنے خوبصورت تھے کہ اسی زمانے میں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہوتا تھا اور میرا یاد تو اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھیں آپ تو شیطان نظرائے دجال جیسی شکل ہے ایک آن کی سرے سے نہیں او بیا بجتنے ساره انبیاء بجوائے اتنے نفیس تھے اتنے نفیس سوشل تھے ان کا مقابلہ کوئی اس زمانے میں نہیں کر سکتا تھا اور یار نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سادہ میں اتنا کتاب سادہ میں اتنا تھا کہ دائیں جوتے کو بائیں پاؤں میں اور کئی بائیں جوتے کو دائیں پاؤں میں پہنا کرتا تھا واسکٹ کی نچلی والے بٹن کو اوپر کی سوراخ میں اور اوپر والے بٹن کو نچلی سوراخ میں باندھا کرتا تھا اور ویچے ابتلا کے حوالے سے الله نے زیابیت اس کا مریض بنایا تھا بخپلوئی جسر شوگر مریضم شوگر مریضم نیو کور شوگر مریض تموتیا لري وردی بلچ شوگر بدن کی ختم شی نبی اوله پکاره چ خواگو پک چغه عملیت بیا شروع اول خولا خواجه مزری وچ خواجه بدن کی بالکل ختم شی نبی ورتای تاکوس چې بهر نا کوټه پورے کی صحیح شو. نو پاسکٹ کی ایک جیب میں گڑ رکھکا کرتا تھا اور دوسرے جیب میں مٹی کے ڈیلے وی کبھی خیال نرہتا. تو ڈیلے کی بجائے گڑ پر استنجا کرتا اور گڑ کے بجائے ڈیلہ کھا لیتا اے مزید لکھا ہے کہ بیماری اتنی شدید تھی کہ ایک ایک دن میں 100 بار پیش کیا کرتا نشاہ سے بھئے میں نے جب یہ حوالہ پڑھا تو میں سوچ میں پڑھ گیا کہ ارے بدبخت انسان کا بچہ تھا یا قادیان کی مینسپلٹی کا واتر ٹینک تھا شدہ انسان یا سلزل متیاد ہے یا قادیان کی کا واٹر 10 تا جنے ضرورت پیش آتی تو قادیانی جی وہاں چڑخاو کیا کرتے ہو بیا آخری خبر ہے بیٹے راجی بکلا وچ خواب میں ملاقات ہو گئی مرزا قادیانی سے خواب میں ملاقات کہتے تھے شاہ جی اپ مجھے نبی نہیں مانتے میں نے کہا نہیں کیسے مانوں اس نے کہا عیسی نے میری بشارت دی تھی میں نے کہا وہ کیسے کہنے لگے انی من بعد اسمه احمد تو میں نے پوچھا کہہ مرزا جی وحاں تو احمد کا تذکرہ ہے آپ تو غلام احمد ہیں تو اس نے جواب دیا کہ شا جی میرا غلام اضافی ہے میرا غلام اضافی ہے ورنہ میں احمد ہی ہوں تو میں نے جواب دیا کہ اگر آپ کا غلام اضافی ہے تو عطا اللہ میں میرا لفظ عطا بھی اضافی ہے آپ بغیر غلام کے احمد بنے تو میں بغیر عطا کے اللہ بنا اور مجھے اپنے ذات کی قسم کے آپ جیسے دجال کو میرے پیغمبر بنا کے نہیں بے اللہ تعالی دې مرقدم منور کی د حضرت امیر شریعت سید تعالی شاه بخاري د قادیانېت خلاف لوی جد د جوت کړه او چېب ايني تور پر تمام دنیا کې مسلمان انه غیر مسلم تسلیم کړي تو اګه میری قبر مې بشارت سنایي رازا او ځوان قبر باندې ماتا بشارت ووري رازا کله چې یې سمباله دا شی منزور ک او ټول دنیا اسلام قادیانې غیر مسلم تسلیم کو زمونګه اکابری حضرت مولانا محمد یوسف بن مولانا مفتی محمود صاحب رحمهم الله دا کابر نار اول رشاد صاحب کی قبر کی مبارک باد ورک چستا غدجوت غنن سمرا او اور شو اونن نتیجې ته ور رسیدو په دنیا مونږه تسلیم کو چې قادیانې د مسلمانانو فرقه د مسلمانانو فرقه نه ده دا, دا, دا غیر مسلمه ده کافره فرقه ده اې دې ساده یې کړه د عصر تقاضی دی د عصر ثم نبتهل بیا بتزرکو بالدعاء على الهلاك على الكاذب منا فنجعل فنسال پس اوغو غوار مونږه دا الله تعالی پاکا دې نو باندې ان ها ذا قصص الحق تاکیک سره دا کیسه رښتونی دي و ما نو دا کیسه رښتونی دی تکذیب نشي کوله نو دا داواره سورته مونږ رښتونه چې ما دا کیسه رښتونی دی تکذیب ماشي کولاين دا داواد کتاب مریشتنه چې مامن الاله وما من الائن الا الله وان الله الاول عزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله قل يا اهل الكتاب د دې تعلق د مباهله سره چې يا خدامون ولا داوا و باندې سوکې زمونږ داوا و باندې چې الله يوه دې شرک بالله بنکو او که تاسو نه منی ایمان نه راړی نو زموږ د حق پرستۍ تایید خوږي چې تاسو حق پرست دو په یو دا چې سړې په خپل هم حق پرستي حق پرستو وسه ملګری یو حق پرستي او دوی دا چې ملګرتیا ده حق پرستو نه کوي خوای چې دوی حق پرست دا خلک نبیه اسلام ورته یار سره تاسو منی کني مونږ بیا یا للکتاب و الکتاب تعالی او راشه الکلمتين ا کلمه تصا بیننا و بینکم کیا دمسلمات در زمون پني ز استاد پني مستوي ده يني مسلمه ده سو so, الله نابدا الا الله عبادت بنكم مگر دي ولا ولا نشرك بي شي شرك بنه پیدا کول الله تعالی سرسشي ولا يتخذ بعضنا بازن ارباب من دون الله ان بني سومغه يوب الله متصرفان مالكان بغیر د الله تعالی نو ولا يتخذ بعضنا بازن ارباب افاده له خبره وک چې ټول دینونه الهامي دا د انسان د ربوبیت نه انکار کوي چې نور انسانان غلامان وګرځي ولای اتخ دا موږ مستاسو مې اسکه مسلمه ده تاسو دین اسمانیده زموږ دین اسمانیده تاسو دین د ربوبیت د غیر نه انکار کوي زموږ دین د ربوبیت د غیر نه انکار کوي تاسو دین عبادت د انسان نه مري زموږ دین عبادت د انسان نه ولا يتخذ بعضنا باصنا رببا من دون الله فان تولوا كديم خطاوا كن طول طواجبي ا بادي غواشي بان مسلمونا جمغه مسلمانان يا اهل آل الكتاب خاجون في دا دا دا دا او اهل الكتاب المتهاجون في ابراهيم دا شقوا دا نصارى ود نجران او اليهودنا د دواله دا وكاي نصارى و ابراهيم زمون پدينو نصرانيو اليهوديان و دي زمون پدينو یهودیو او مکی والا ابو جلد وی د زمون په دینوغه بازه سړې دومره اهم وی چې ټول خلک ځان لا مقتدا مانیخه بازه سړې دومره اهم خیر یو او سړې ځان د پاره هغه رشتہ پیدا کړي مو صلى تعالی وه چې نه دا رشتہ په نسلیت نه پیدا کی, پا پیدا کی مکہ طور اولاد طور دا رشتہ په نظريه پیدا کیږي اهل مکه نه سبي تور خداغا اولاد دي یهوديان نه سبي تور د هغه اولاد دي نصارا نه سبي تور د اولاد دي و نظریاتی تورده ابراهیم سره اشتداد هغه دا کلمې د لا اله الا الله والدی تاسې ورته وې مه فادر دې خبره وکړه چې نظریاتی تړون دا اهم د نسبي تړون نه زکه دا غي داوا رد او مسلمانانو د پاره دا رشتہ ثابت کړه او دوی ته دا وې چې نظریه یهودیت او د نصراینیت دا پیدار د تورات او د انجیل نه سن پیدار او تورات او خو د ابراهیم د وفات نه ډیره زمانه بعد نازل شي تورات او ایبراہیم علیہ السلام زمانه نا دیرہ مودہ بعد نازلو یا آل کتاب و آل کتاب و علی تاسم و خاسمک و باب دیبراہیم علیہ السلام کے انہو کانا غلا او خاردار چنون نازل شوی تورات و انجیل الا من بعد مگر پس دیبراہیم علیہ السلام نا بزمان انتویل و هما مبدع الیہودیت و النصرانیہ مبدع دی یہودیت و نصرانیہ کو تورات انجیلو ا درې ابراهيم السلام نه ډېر زمونه باد نازل افلا تاقلون اياتا سو عقل نه کوي دا خدع عقل خبره ده يهوديت پیدا او تورات نه نصرانيت پیدا انجيل نه ابراهيم عليه السلام د ډېر زمونه مکه وفاتو نو تورات لا نو نازله و غي او انجيل لا نو نازله و نصرانيو يا هؤلاء او منادى ده خبردار انتم تاسو يا هؤلاء او درک کسانو حاججتم فی ما لکم بیه علم جگر کوی مخاسمی کوي پاگشه که چه دا د پاگیبان پا تاثر پارا علم وی فلمتو خاجونا فی ما لیسا لکم بیه خو علم خود جگر ویلی کوی پاگشه که چه نیستر استاثر پاگیبان علم انه فادر ده خبره اکلا چه باز پا آغا مسلا ده او کس دا پارا جائز ده چې علم پی والله يعلم انتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا نو ابراهيم عليه السلام يهودي دا تصريح کړ وړاندې خو وچ مبدا د يهوديت تورات او مبدا د نصرانيت دا د ابراهيم نه رستو نازلو لیازا دا غد يهوديت او نصرانيت تصور خنشته واستصريح ما كان ابراهيم يهوديا نو ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصرانيا او نه يسعي ولكن كان حنيفا مسلما او بده فطره موحد ام مسلما منقابل الله وما كان من المشركين نو ده مشرکان نا ان اول الناس ابراهيم ان اولا الناس ان حق الناس ازيات حق دار د انسانان من حيث الدعوه زياد حق دار من حيص الدعوات چې دعاوې وکړي ان اول الناس زياد حقدار دي انسانانو نه من حيص الدعاء بإبراهيم چې دعاوې کوي إبراهيم باندې سوقدي للذين دا خبر بانه البتاك سان لتبغوا چې اتباع کړي وددو په زمانه هي اتباع کړي وددو په زمانه هي وهذا النبي او دا محمد الرسول الله دا تاسو په اتباعو باندې دا متبعین د زمانه حق دار دي للذین اتبعوه بانیعطفته دا متبعین د زمانه اقدار دي داوی او بل وهذا نبی او دا پیغمبر ولذین آمنوا کسان چې ایمان راو په نبی په دې پیغمبر ولا ولی المؤمن الله تعالی دوست د مؤمنانو ودت فتمل آل کتابه دا د وې مشکوا دا د کتابونه چې دا ټول دی د پاره کوي چوای مونږ جوارګری خدای لري خلکو خوځي جوارګری کی خپل ګمراهان دي تاسو ګمراهان کي خوبال دوی تراجه دي ودت طائفته محبوب غني احبت محبوب غني اوډل د ال کتابنا لو يضلونكم لو مصدريه ازلالكم گمراه کول تاسو ان گمراه کي دی الا ان فسم مگر زانو خپل لانه وبالو عليهم زکو وبال په دوی دي وما یشعرون دوش شعور نلره یا آل الكتاب والی کتاب لما تکفرونا تاسو کفر کوئی پایا تو دا اللہ تعالی بانے وانتم تشدون حال دالچ تاسو تعلمون پوری گئی یا آل الكتاب والی کتاب لما الحق بالباطل ولی پتوئی تاسو حق بباطل بانے ولی مخلود کوي حق د باطل سرا وتکتمون الحق حال دالچ تاسو پتوئی حق وانتم تعلمون انو دا هغه تا یڅ چې رافسه کوم اتراس کړه او تكتبون الحق احال دارجه تاسو پټوي حق او انتم تعلمونا احال دارجه تاسو او تكتبون الحق وانتم تعلمون ان موږ تاسو اول دا الله تعالی وچ اورګلره خټک ګمان دې یقین خالی نه وخا الله تعالی وچ دا خټک ګمان یو سړیو ان قومي سره خټکو نکړو لکن زه انا رس خبر اوکرا نو ورته د تو ګومان زغلی نا ورته د لخت ګمان د لخت ګمان د یقین خالی دی در یقین الله تعالی ییدا ګمان د یقین خالی نه نه تک تمو کې تک تمونه تاویل شته صحیح شو ا تای د چرته دغه بن و تکتمون الحق <تصفيق> و من الکتاب او او یو ډره د ال کتابونه ایمان رائتا سهیلتا آمو ایمان راړی تا سحیلتا لې پا کتابانې انځلله ل نه آمنو چې نانظر شوي د مومنانوبانې کله راړی وجه نهارې پهول در وځ وکفرو کافر شي به په دی کېتابانې آخر په آخر دو ورځ کې شاید کې دو يرجغونه غن ایمان تقلیدا تلیدن یاکو غن غ تقلیدن یا کوم شایته دوی به واپس شي د خپل ایمان نه ستاسو تقلید کی لکه دوی تا باندې بان ګومان د په هان لری چې دال کتاب په هان دي کتاب په هان دي په پاول درود کې ایمان او ساتي د پیغمبر باندې مازیګر بیا واپس کافر شي نو دالم مکی سادهغان چې مسلمانان شوی دي دوی وایي چې تعلیم یافت خلک چې پارٹی وته پری خو ده ایمان نه دا چې د پارٹی ګډه وډه ده لعلهم يرجعون شاید چې دوی به واپس دې ایمان وخل نو بازي خلک آی پټه کې شاملېږي دې لپاره پټه کې شاملېږي دې لپاره چې سرو زده تو سرګرمي وخه سرو زده نو یاو بګزان لملګري پیدا کې او کملګري پیدا نه کني اعتماد پیدا کې او کې اعتماد پیدا ک او بیا له وته پټي برېخونه بل خلک به مليان نه کټرا کټ شي راشي ورته لعلهم يرجعون ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم دي ايمان مرا لئي تاسو صدقاً نحن لدي إيمان حيلة نحن لدي حرثو آمنو نحن لدي حرثو آمنو لا تؤمنو نحن لتقيد حيلة لتقيد صدقاً إيمان مرا لئي إلا لمن مگر آنچابانه تبع دينكم كتابدارك دين تو قلت ورتوى إنا الحدا هو دالله ان الهدى تاكيد سره هدايت غد الله هو الذي انزله الله چاس لهدايت خو هغه دي چې کم خدای نازل کړ دي ايو تاخذو مثل ما اوتيتم ايو تاخذو مثل ما مقدر کړي چې ادبرتم ذلك ادبرتم ذلك تاسو دا تدبير وک چې ایمان راړيو وجه النهار او كفر وكي آخر النهار چ مسلمانان واپسې دي رسول پاک نشته اتباع ادب بر تم تاسو دا تدبیر کړئ کرا حتا انیا تا کدا ان, ان احدن یوتا مسلمه اوتیتم او ان احدن یحاجکم نو بیا ایمان دا شو چې دا لا تو بیا مقوله د ال کتابو نه دا بیا مقوله د ال کتابو نه دا بیا ایمان ادا چې تاسو د ایمان صدق نه راوړل مگر دې لپاره ان یوتا احدن مسلمه اوتیتم چو ورکړې یو کاسته مثال دا ګټ تاسو درکې شوې دي او یحاجوکم به ان در ربکم یا تاسو رم مخاصمو کې په دې باندې پنځه زرب ساتو خدا تفسیر اولانه دي اولاته تفسیردار دي چې دا لا تومنو مقولہ دې کتابوده او دا انيوتا دا مو څو درله په همزيد انکار باندې انيوتا نو معنا یې داده ادا قل ان الغدا ود الله دا مېسکه جمله مو اعتراضه ده والات تو مننو ایمان مراړی تاسو مګر د تابعداررانودن خپل لپارهیته انیته آیا وررکولې به شي خدونو یو کسته مثل ما وتیتون په ممثل داغه چې ت ته درړې شويدي بلسو کوم داسې ستا د مور را وړي چېغتهستاې الامدين ورکی شي داسې ورته وخه هللی کتابو خله ک یو بلته وي چې ایمان مرا سبتقان مګر د خلدين مبی نو باندې انو تاه مثلله ما وتیتون داې د مور را وړشته چېغ ته به داسې اللحامی دی ورکل شوي لکه تای درکل شوی دی نه هم د انکار کار ورته مقدر دخه دا اوس بډیر ص لږي تا اوس به لره ص لږي او ورپې او یو خااج کومهن دره او یا که تاسو ایمان راړه په دوی نو دای به بیا تا سره مخسمه کوستاسو په ایمان بانې پهې درفستاسو ک سکان مو ایمان راړه نو بیا به مخسمه کوې په بانې. پنځه درف تاسو کول تو ان الفضله نبوت به اذن الله په اختیار د الله تعالی کې دی یو تا احد افضل مما اوتیتم تاسو خوای چې ان یو تا احد مثل مما اوتیتم الله کې د نبوت په اختیار د الله کې دی ف یو تا احد افضل مما اوتیتم یو کستور کول شي به تر مرتبه له اغه حکمت استدکړی شي یو تی منیشا ورکی آچاتا چی رادی ہوشی واللہ واسعون غلیم یختصو خاص که اللہ تعالی پر احمد پلبانی آسوچی خوخیشی اللہ تعالی خواوند میرا بانیلوی دی ومن آل کتابی نو دا وقالت توائفتون دا درم شکواوا خواد دا درم چې چی دیکی کسوکتا بان ایمان راړي نو دا ایمان راڑی لی سازشی پا زد دے اسلام بالنے دا شکوایت اکلا او امین دا ومن حالو کتاب دا ستلورم شکایت دی چې دای دو قسمدي یو, آغا چه پا یو آغا چه نو د خینو چې په یو اروپای هم خیرچي او بله نوه د امینانو چې کرونونه ورته کې د ورته ګوروری نه داسې تعالی تاله چال کتاب په خپله دو قسمال کتاب دي یو خیانت ګرو چې په یو اروپای هم خیرته هچی او بله امین چې کونو ته هم نظر نه کوي نو دا امین تا منی داین نه منخه د امین دا مننی لقا عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هذال کتابه منه او دا خاين دنه مني لک کا ابن اشرف هغه یې وسرې ته په یو روپۍ انکار کړو ا دې روپۍ دلوه عبد الله ابن سلام سره به چاله کوړه روپۍ پرته یې د څنګه ته متالوب کړو داواله و من ال ال کتابه بازد ال کتابنا من انتامن او غسوک دې کته امین جول کې بقنتار به خزینت کبيره واللو يا خزانه يوده اليك يردوه اليك حين الطالبته يرده اليك حين الطالبته چې مطالبه تو کې درېږي و من باغير د دنیا هغه دې انت منو به دینار ک امنجهول کې په یو دینار باندې لا يوده اليك لا يرد اليك بالمطالبه مطالبه ورته نو واپس کوي مطالبه ورته نو اپس کوي هو بازي قرضدارم ډېر عجیب اي هغه وي خدنو تکه را تم نو واپس کېوهه زماره ډوډۍ چې هغه مو کوله ته پروته زبرلته پروتم بس ډوډۍ چې راکونه یا په زیرا کې نه ما بس دل تشپی دي نا کاب ابن اشرف چې د روپای انکار وکړته نا ملګري ځان ته ساده ورو غړو کوڅه کې کوڅه کې ساده ورو ورو ډوډۍ بیا راولېګه هرته سکه خو خواه خو راګا وینم خو پروتم څه سپورینه یو غټه کو چې پته ورته ولګي د دوسو خزينه رامنډه کوونه واه لا کولای د خوارګه تخته الله تالا الله دونته حاللی قاه. الله مع دوم تالیقاه مګر سوه پورې چې ته دایمې په دبانې قایم داې پهې قایم نو الله ان تو لازم ح یو حاصله ترجمه شو الله ان تو لاظ مه ح یو ادیه چې تر د سره لازم مولازم پاتې شي تر دی چې هار د روپ دا ځالې ک بیا نه کالو اوس زالک بی انلہو قالو پا سواد دے چھ دوی ویلے سالینا نشتا دے منگ بانے فی الامینا پا اموالو دو امیینو کی لار دو مواخذی آل مکہ دا امیین لار د مواخذی نشتا ویقولونا او ایدوی پا اللہ تعالی بانے درو وهم یعلمونا حال دار چھ دوی پوئے گی وهم یعلمونا حال دار چھ دوی پوئے گی بلا من او بیادی وطکا او. چاچو او فاو خپل پوادن الله تعالی باندې وتقا او یرید د الله تعالی نه یرید د الله تعالی نه وتقا او یرید الله تعالی نه فإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ان الذين يسترون کسان چې خپل پوا دې د الله تعالی باندې د تخويف او خروید تخويف او خروید او ان منهم لفريقا دا بیان دونه شکواله چې دای کتاب منزل او کلام مخترع یو بل سره خلط ملط کوي ښا د ځانه خبره جوړه کوي تورات سره ورشریکه او د ماکانه بشریم دا, ماکان دا دفله شوبید يهودو او نصارا ودا او شکوار دوينه چې دا نصارا وای مونږ عیسی علی السلام ته معبود او نزکه چې هغه مونته د تعلیم را کوي چې ما خدای اللہ تعالی و منی الله تعالی او استغفر الله او یو سره پیغمبري نا خل کو ته کوونو عبادت لې زما غي باد شي ولیکن یقول کون رباني او د خدای بنديان شي ان الله ځنا کسان يشترونه چې اخلی دوی بغاد الله په تبدله حکمون الله معیم او په قسمو دروغ قلوبانې سمننقلليلا هغې وس حیر اولا ک داگسان لا خللاقلوم لا حز ولووم نشتېصدی د پاه پاخت کې نه الله تعال کلاممه الررحمات <سؤال> واللهیم <سؤال> زورلی نه بګورې دو تپرض د قیمت نظررحم ولاو ذکې نه تکیدون نو فووسو دوی کوي لننمکوفااد والنار لهم تعذيب لا تطهير بخلاف المسلمين اردو د پاره غذاب ده تطهير نه هر چې مسلمان ګناګار ده پاره ویني اردو دوزخ داغه پاره تعذيب نه دي سړي دا تطهير نه ولهم ازاب علم وان منم دوینا لفريقه البته یو دل دا يلو نس نتب کتابي يلونا لوای تاول را ول دي لو وروسا تاو کې د ایسونو نه لو وروسو ویلونال سن جب خپل نو رجب تاول دا کې تحریف فل کتاب نه لازم معنا ورته لري کې یحرفون فل کتاب تا وای دې جب خپل په کتاب کې یحرفون تہری په کې په کتاب کې له تحسبو من الكتابه او دل پاره تاسو ګمانو کې دې باندې دام عبارت د دا کتاب دي وما ما ومن الكتاب حالان کې غند تورات ويقولون و من عند الله دام نازل جانب دا الله نه حامل دار چې نه نازل جانب دا الله نه وي په الله تعالی دروغ وهم هم يغلمون دي په ويږي نه جريمه چې دا جرم دي ما کان لي بشرين ان يوتي اول الله الكتابه الذي بشر دپاره تصور نيسته ما كان لبشر تصور نيسته يوبشر دپاره ان يوتي اول الله ان يوتي اتاو چور کيد تعال كتاب والحكمه علم حکومت والحكمه علم حکومت ان الملوك لا يحكمون على الورا وغلا الملوك لا یحکوغلم <ليحكمالغلمة> دغمی حکومتتي غ میکومتې وکرېونلو بته پې غمبرې وکې سمه یقولو او وایید بیا خلکو تتكونغې بعدلي او شيء زماغې بعد مندون الله نه دا الله تاالله ولاکن کو ولاې یکوو داسې سړیخ ووي چې کونو ربان نه شيء تاسو بما كنتم تعلمون الكتابا د دې و تاسو تعلیم ور کوي د کتاب و بما كنتم تدرسون اره دې و چې تاسو تتعلمون الكتابا درس درسو او مانا تعلمه او درس يدرسون او مانا تعلمه الدرس والتدريس نا تعلم والتاليم الدرس والتدريس معنا التعلم والتاليم او بما كنتم تتعلمون تدرسون معنا تتعلمون ولا یامرکم ان عمل کای تاسو ته چې جوړ کای تاسو ملایکه او انبیاء ارباب المتصرفو ایامرکم بالكفر ایاده امر کای تاسو په بادئی از انتم مسلمون پس دا و ایتاس و مسلمانان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولی محمد و علی و الله المعین اللہم اذکرنا من القرآن ما نسینا و علمنا جهلنا و اذکرنا تلاوتا و انا لیل و انا النهار اللہم ربنا الحمدلہ بالقرآن العزیم اللہم ربنا و لما تحبو و ترضا و فلا و خیر و خافظ و وارحم سبحان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و از خز اللہم ایساقا کله چې واغسط الله تعالی عدد پیغمبرانو نه لما اتیتکم لما په تخفیف سره معنا د لام تاکید ده او لما په تشدید سره بیا خو اسانه لما اتیتکم لننصرنهم لما په تشدید سره متضمن د معنا د شرط له لما اتیتکم کله چې درکم تاسو ته کتاب و حکمت اه حکمت اب یا راشیتہ پیغمبر مصدق الاماماکم چې تصدیق اون کې داغه چې د تاثره لا تؤمن ایمان بر اړای خامخا د باندې امداد بکوی دد قالو الله تعالی اقررتم اعترفتم تاسو اعتراف وکو واخذتم لا وقبلتم اقبولم کو په دې باندې اسری عهدی واده زما قالودوی اقررنا نه مونګی قراروکو قال الله تا لا فشهدو نه من منله شاعین ګوا او او زومته او سره د ګوا ها نیم <تصفيق> نوفااده د خبره وکه یو مس دا معلومه شوه چې كلو مازم من الرسول كان یو أي دو جایية من الرسول هرتیری دون ک پیغمبر تایید راتون ک پغمبر به کو و به یو مسد دا معلو شوه او دمه دا معلومه شو چې کل الرسول قد بشرو بمجي محمد صلی الله علیه وسلم. سلم رسوله خاص رسول سمجاکم رسولون. اغه خاص پیغمبر چ راځي نو ټولو پیغمبرانو اغه بشارت ورکلو د نبی علیه الصلاۃ او یو درې منو كتب کدارا چې اقوان د دغه پیغمبرانو مسلمانانو په کلمې دغه پیغمبر او دغه پیغمبر په خپل مسلمانو په کلمې د محمد الرسول الله امت به لګیاو کلمه به ویل د خپل پیغمبر او پیغمبر به لګیاو کلمه به ویل د محمد الرسول الله دا د حضور د افضلیت دلیل له فمن تولى بعد ذلك جاءت رازق پس د دین فولایک دا کسانو فاسقون دا فاسقان لیا فغیر دین الله ای آیا غیر د دین د الله تعالی نه يبغون یطلبون لیلتون کی وله حال دارده اللہ تعالیٰ تا اصلما انقادا انقیاد گرده من فی السماوات اغا مخلوقات چی اسمانونو کدی ازمان کدی توغن توغن مانا اختیارن توغن او اختیارن و اجبارن توغن او کرحن مانا اختیارن و اجبارن او دویم مانا رازی انکان او غير رازین وایه یرجعون خاص دی الله تعالی ته واپس کول شی ته ایمان مراوله پالل باندې هغه چناذل شوی د مون باندې هغه چناذل شوی ابراهيم اسماعيل اساق يعقوب الاصباط اولاد باندې ورکرش موسی عيسى انبياء او ته جانب دربد د دنیا تفريق نکوه پمیازدی او حد دوي کی ایمانن ا مونږ خاص الله تعالی لا مسلمون ومن يتقي جئ جهه التو سويدا اصلا اسلام لدين البلد فلن يقبل منه ان نبش قبل لدنا في الدنيا فلا يفيد ثمره في دنیا کې به قبول ني نو فلا يفيد ثمره به ني وهو في الاخره من الخاسرين ولا يقبل في الاخره فيكون من الخاسرين نبته قبولي په اخرت کې نال تبديه تعاون کې نه فادر ده خبره وکړه افاده له خبره وکړه چې دین الهي دا مفید د دوو فائدو ده یو د فائدې دنیوي او بل د فائدې اخروی نو دنیوي فایده نه دا مربوطه ده د عملی نفاث سره په جمله مجالات و حیات کې که <قیفا> فیاد اللہ و قومن سننگی بیدایت الله اللہ تعالی آقوم تاجکا فران شوي پس د ایمان لدوینا وشیدو ان الرسول حق وشیدو وقد اعترفو قبل ذالکا وقد اعترفو حالان که دو اعتراف کرو قبل دو دینا چه دا محمد الرسول اللہ پر حق دے وجا اوم البیناتو اوراغل دوی تبینات فجحدو ظلمن دا انکارو کو دو, دو رسالتنا ظلمن والله او لا یاددل قومواالمینو لاکه دا کسان جزاره دوی دویدله چې دویبانې لا نهله تعلا د م لا کودین سانانو ټولې شب دی کې نه شي تخفیف کول دونه داذاب ولاوم یون زرونه یو معلوونهه نهد له مولت ورکول شي مګرا کسان چې رجو کړې من بعد د پس د دینا فامنو ر کړې فنو نو ایمانې را وړ دی وه اصل ايسلاي كلي دامل خپل فين <تصفيق> الله غفور رحيم ا كسان کفر کړي پس دي مال خپل ثم مزدادو كفرا ثم اشتدوا ضد و غنادا ثم اشتدوا ضد و غنادا ابياده شدتي و دي پزيد بشي قبلو له توبه دوي و اولئك لن تقبل توبتهم انا لن توفقوا للتوبه لن توفقوا لتاوبه دایته په توفیق دته بین شوور کوله او دویغه مسالته نه دلالتن معلومه شو چې کنزل د کافر الله او پیغمبر تا کنزل د کافر الله او پیغمبر تا دا قابل عفو دی خو کنزل په حالت د اسلام کې یا په حالت د ارتداد کې تزندق بل لشي او د زندیک توبه نه قابل قبول نه ښه است ثابت نه کیږي خو کاس خود توبه نو توبه قبول ده ا توبه زنديق دا نه قابل قبول ده توبه زنديق د دې نه معلومش ثم زدادوا كفرا ازدياد الكفر عبارت د دې کنزلونه د بکواسن دي د بکواس کړي دی و جن صلى الله عليه وسلم تای ورتله او کې نبی صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن ختل یو سړی او مسلمان بیا مرتدیو ظاهري اسلام راوړو بیا مرتدیو نو فاطمه ککه چې نبی عليه السلام کله سخاص رعایتونه ورکل چې من د خلبیت الله فاو امن نو عبد ابن ختل پس یو د کسان صحابه ورمنډوی اده پمنده منډا منډا منډا جانب بیت الله ته وروسو او غلا پورې ورزلنس نو صحابته راواپس نو بي عليه الصلاه والسلام ته وی جی ابن ختل مو په مخه کړو خو دا خدای پکا هرخته سړې د بیت الله غلا پورې ورزلنس او تاسو وردرکئ چې من د خلبیت الله فاو امن نو بي عليه دا بیت اللہ امن داغا امن اونگر زووی اکتنو ہو حیث وجدتو ختل ما تا کنزل کو لی دے مو چھ کم زائی پیدا که دے مر کئی صحیح شو سلمان رشدی باکی منگویش دا توبہ ناقابل قبول لہ سلمان رشدی توبہ ناقابل قبول لہ ځکه دا یواز مرتدن رے زندگ دی. وعلایکوم الظالمون ادا کسان پاخه ګمران دی کسان چې کفر کړې دې مړ شي دی حال دار دوی کافرانو نه بشي قبلو دی یو د دنیا ملء الارض ذهبا ملء الارض الارض المملوءه ذهبا زمکه ډکه شوي پسرو ولا افتدى دا اگر کفدی کوي د غزم کړهک الایکم عذاب العلیم دیره پار عذاب دردناک ته نشته دیره پار مددګاران لن تنال البر حتات تنفقوا مما تحبون دا ترغیب به اسلام تا چې يهودو د پارا مانئ ورو کا ور د اسلام نه حب الجاه والمال بقرہ کې تیر شو يهودو ایمان ولین راړو حب جاه او حب مال د ایتینگ کړیو نو اللہ تعالی ورطوی sodas لن تنالو البره یعنی لن تنالو الیمان حتى تنفقو تاسو نشعی رسید ایمان تا تردی تنفقو چه زللوی قی مما تحبو در آغا جاو مالنا چه کم بانتا ہزان ملاوی انفاقوں زللو یود دی در مالنا زللوی علی در مالنا زللوی علی نو حتى تردی تنفقو چې تاسو زللوی قی مما تحبو در آغا جاو چکه کم ستو محبوب دي نو دا دې دا پوري دا بيان د توحيد او د فده شبوحاتو چې متعلق د توحيد وي اوس بیان دا رسالت او د فده اغه شبوحاتو د چې متعلق دی رسالت سره اغه به کریواله طریقې خپل کړه هلته توحيد مبرهن بیا ورپسې رسالت او د فده شبوحاتو دلته توحيد او د فده شبوحاتو اوس رسالت او د فده شبوحاتو رمنه شبهه چې تاسو دا ملت ایبراهیمی کوي او مسلمانانو الان کې دا غو ملت کې خود او غوخ حرام وي او تاسو خان خوړی تاسو ورته وای نو الله جواب ورکړه چې دا حرمت د اوخ د غوخ په ایبراهیم نو په یاکوب علی السلام او په غوم شرعین نو اغزان بای نظر یو غزان نظر کړو شرعین نو نظر او دوی مشوب پیدا واره دوا د دو دې طرفنه چې د وی تاسو وای چې زموږ دین دا ناسخ د استاد یوهودیت او نصرانیت زپاره حالانکه قبل زمونګه بیت المقدس دا اقدم او اشرف د بیت الله نه نو فادر دی وکړه چې دین د يهودیت افضل دی نو مفضول د افضل نه پاره ناسخ نشي ګرځي دي داسره منطقي زمونخه قبل زمونګه بیت المقدس دا اقدم او اشرف ده نو فادر دی وکړه چې دین زمونګه افضل له او استاد دین مفزول دي نو مفزول ناسخ د قرانه افضل نشي ګرده دي نو الله تعالی وی درو اينا ولا بيت وذع للناس اقدم واشرفو بيت الله دي <تصفح> زکا چې د بيت الله تعمیر د اېبراهيم د لاسو د عليه السلام او د بيت المقدس دغه دا تعمیر د حضرت سليمان د لاسو دي او كان ابراهيم قبل سليمان ابراهيم عليه الصلاه والسلام او سليمان نو وړاندي د بيت الله تعمیرات ابراهيم عليه سلام نو وړاندي و يهوديان او نصرايان چې دا کپ پیغمبرانو د ایتماده وکي داږي کې ابراهيم د بل پکي سليمان دي د ابراهيم زمانه سليمان عليه السلام له ډیر وړاندې و هغه بیت الله تعمیر کړل د بیت المقدس خالص سليمان تعمیر کړ لن تنال البرا هرگز نشي رسیدي تاسو ایمانلتا حتا تلفقو حتا چې تاسو کوي مما ده آغة جاهو مالنا توحبونا شه تاسور سنموا بساتي وما تنفقو من شين او آغة شه تاسن الفاق قوي دس شين فإن الله بي علیم كل توغامي اطول توغامي محلل كل توغامي دانا چه هر توغام او هر توغامي محلل كان حلنو حلالد بنی اسرائي پار مگر آغة شه حرام کرو یاقوب علیہ السلام نظرن اولا نفسی پزار قلبان مل قبل ان تنزلت توراته مخد نزول تورات نا تور تا وایا چې راولې تورات اولولې داګه تاسرشتنیه فمن افترا علل الله الكذبا چاچ جوړ ک الله تعالی باندې دروغ پس د دا ک سال خار دوی ظالمان دي تور تا وایا خدای رښتیا ویلی دی اقل صدق اللہ فاتطبعو اتباکوی دمیلت دیبراہیم حنیفا وما کان من المجھرکین تاکر سر اول بیتن اول کوتا وزع لنلاسی بنیع چه بنا شود پارد خلقو للذی البتا غدا ببکتا, ببکتا ببکتا نو دا لغت پا مکہ کے دا لغت پا مکہ کے بے بدلیگی پا مم او مم بدلیگی پا بے مم دا بدلی گی پا بے لکا الف لام چه بدلی گی پا leaving بانے لیسا منین بیران سیام و فیم سفر لیسا منالبری السیام و فی السفر لیسا منین بیران سیام و فیم نابی صلی اللہ علیہ السلام تا یو قبله رعلا نابی علیہ السلام تعالی resulted یو قبله رعلا چه آغوی تعریف پا الف من بنی وی پا الف لام بنی نوی خاہ نابی علیہ السلام تا یو امنین بیران سیام و فیم سفر امنین بیران سیام و نبی صلی الله علیه وسلم داغه په لغه ترته جواب ورکړ لسمینم بیرم سیامو فیم سفر اصحاب چې هغه سره ته پوښتګی نو ټول ورته دا سي وې نبی پهیدل لسمینم امینم بیرم سیامو فیم سفر ټول صحابه حضرت علی ورته هم دا سي ګوري نبی علیہ السلام ولا فوران جواب ورکړ لسمینم بیرم سیامو فیم سفر حضرت علی رضی الله تعالی ورته وی نحن ابناء اب واحد فمن اين تعلمت نبي عليه الصلاه والسلام ته مونږ یو نیکا اولاد دي سو د یو نیکا د دغه لغت تا کمسیس وکړل دا دغه لغت نبی عليه الصلاه والسلام ورته وی چې ان الله علمنيها خدای ماته دا تعلیمات راکې کنه زه پیغمبر دې نه پاره خدای ماته دا تعلیمات راکې پسو څنګه دغه دا لغت وي نو بس مات الله تعالی اګویا ارتفاقی طور په طبيعت کې و کرا چې دا الف لم بدل لري الف لام نه که چې لیسا منمبرم سيامو <سلام> دا دا دا مختلف او قومونه کې له دې تر لهجاتو فرق وایږي سوې وته د لهجاتو فرق وایږي استاد ټول مصر کې وګورئ نو عرب ټول جیم وایي عرب ټول جیم وایي ا مېسری بالکل جیم نه وایي هغه جیم ته په حروف تهجئ کې هم جیم وایي و یالف با تا سا جیم ای جیم نه وایي ای وای نو بیا قران چې ملات اوت کوي یو قرائدی عامو لماتې قران آيات ته حوالہ ورکړي آه مولانا ای د آیات حواله ورکوي وجاهدوا فی الله حق جهاده هو تباكم وما جعل عليكم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین مونږه یو استاد مصرئ اغه د آیات یو ځای په طور حواله ذکر اغه د آیات یو ځای په طور حواله ذکر کو تشریعت کی سیمپلیسټی دا سادهگی ده پکې او په شریعت کی ډیفیکلټی نشته اشکال پکې نشته د لیک د آیت دای پهښ وجاهدوا في الله حق جهاده هو وتقاكم وما جار عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين ما خداي ده قران بل جوت مستقل بل جوت ها وساوي بي بي نوى بي ده دريو تو ولا بيغو باربي كستانا خدايو في دهك دفع باوي سوى باوي لكا غريزان یو علمو اخوی ما فرانس کی یو یو نو مسلم انګريز پسی منسکود ماخه تبلیغي جماعت کې لګې دلو انې مزمکور پسی وی بڑا مزه دیا۔ جپ اسنه کا کې فب ای علای ربک ټټا مارا زګای ته تلفظ ټول شي فب ای علای ربک ټټا مارا اسکو مخته کې الله سو پیدا کړی بس یا حرف کې نی بیا تلفظ بل شي کوله چې حرف پکی وینا نایب بیا تالحفوز نشی کولی خواهد. ایو پی بیا تالحفوز نشی کولی. انجورد داسی زمونگی و پروفیسر سی بو. ناگوی ویزا پا امریکا کی امریکا کی وی یوزای می پارک کو. موٹر رو درول. انگریزی که وی تا پارک کو رووی. پی. دا پی. پارک. سیشون. و سمارب. امیسریان اگه پی وی نا. دا دی پزای بانی بی وی. او دا پارک مانا موٹر د بارک معنا هغه په پېدل نه یو ځای مټرو درو بازار کې نو دکاندار ته مې چې کینای بارک هیر کینای بارک هیر ما مقصد خدای ځل د مټرو درو لشم اجازت ته خو په هموم وایونه به مو ویلا به مابه چې کینای بارک هیر اوس دا غوږه ته خدای بارک معنا داو چې ځدل غپ خف خف کول شم نو هغه ته وای چې یو کین بارک انی anywhere kom la jasta غپل خوخ یا او و غطا مداو اختلاف د لهجاتو اختلاف او بکا چاولی چې دا اختلاف د لهجې نه دی یو نوم بکا ده لانها تبك اعناق الجبابره د بيت الله تک زیو لک لار شي نغم جاریخه بیت الله تک زیو لک لار شي جاری یا کنا وشریف لار نغم جاری او کبل جابر لار شي لانها تبك اعناق دا تی ته جابر ستونه ان ول بيت ازال الناس اللذيب بكت مبارکان دا مبارکان حال بیتنا په حال کون لدی بیت کې چې دا مبارک دی او هو دل ل العالمین مبارک ورتوي نو د کی برکتونه اچول شي وي د کی برکتونه اچول شي د ادا شعار د پاره د مخلوقات <سؤال> شاعر <الله سخده> فی آیاتن بیناتن اپ دیکے آیاتن معلماتن اپ دیکے علامات دی متبرک مقام ابراہیم ملہا مقام ابراہیم اب بازید دینا مقام ابراہیم دے بازید دینا مقام ابراہیم دے, دین دے نحطین دے پکے رکنی امانی دے پکے زمزم دے پکے حجر اسود دے پکے صدد دے پکے وانتویر لا یغلو ہو بل علامه فقدار چې مارغه په د پاسه نالو زیه و ان طوير لا يعلوه مارغه په د پاسه نالوزی نو مارغه خدای باندې کړی دی مارغه ته خدای باندې کړی دی د تکوینی قانون په اعتبار باندې کم د تکوینی قانون په اعتبار نو جیازه لوتل د پاسه د بیت الله سعودي حکومت بنکړی دی تشریع قانون په اساس باندې ښه جیازه د بیت الله له پاسه نه پریدی وې طوير په تکوینی قانون باندې نالو زی نو په تشریع قانون باندې نالو په تګوینی قانون برنالوزی نوتبا په شریعي قانون برنالوزی فی آیات البینات مقام ابراهیم و من دخلوا کانا منا سوکی داخل شدی حرمته کانا امن الاويبه ده امن المامون محفوظ دلته اهمه مساله ده جرایم الثلاثه چې موجب د اعدام ده حدی هغه درو جرمونه چې قتل ورته جایز ده لکه حدیث د عثمان کې راغلی دي لا يقتل المسلم الا باحداث سلاس مسلمان قتل په یو د درو جرمونو پکېږي به قتل نفس بغیر نفس قتل عام سره قصاصا او بزنن زنن بعد احسان یا په زنا ده مفرن او به ارتدادن بعد الاسلام یا د اسلام نه بعد په مرتد کېدو نو د جرایم سلاست موجب د اعدام د احدی ک ارتكاب او ک یو احد خارج ده حرم نه او بیاي حرم کې پناه واغستا فلا ولا يرجموا ولا يقتلوا داخل الحرم داخل له دا حرم کې بن قصاص کیږي نه داخل د دا حرم کې رجم ورکیږي نه داخل د دا حرم کې ارتدادن قتلول شي بل يضيق عليه کې يخرج فيجرى عليه د باندې ماشي بندش راولي دانه پانی وبنده چې د حرم نه بهاروږي زمينه حرم پريز زمينه حل تراشي او بیا پیجره ده و هاذا عندنا بحنيفه ثاني امام سي مذهب ده و اما الجمهور فانهم يقولون جمهور مذهب دار ان الحرمه لا يحفظ مرتكب احد هذه الثلاثه اي وي حرم امن دي خود دي سلاثه ده مرتكر ده پر امن نه دي ده دينك لا جرم چا كړي زنا ده غير محسن قتل ده شبه عمد قتل ده شبه عمد يعني دي جرائم چي دي اغي الله مين دي د دروځ راهمو د لپاره امنه نه دی والو لو قتل داخل الحرم او زنا محصنا داخل الحرم او رتد دا في داخل الحرم فحين يزن يعدم عند بحنيفه اذن محمد صلى الله عليه فرمای چې داخل الحرم دا کې سړي قتل عام وک او سری زنا په دغه سانو او سړي مرتد شه داخل الحرم دا کې نبياو په اجرا رد احکام وکول شي داخل وداخل الحرم کیو زکد قرآن ظاہری نس داوی چې ومان دخلہ کان امنه نو منه کوم عبارت ده مجرم نہ منه عبارت څه لچانه مجرم نہ او دخول مرتب د جرم نه بعد په باندې چې څوک په حالت د جرم کې به ارتکاب د جرم نه بعد متصم فدی جریمه باندې او بیا بیت الله ته دا داخل شو نو نبی او مامونی ورته دا سره دا ده چې داخل الحرم کې جرم کړي نو دخول وانه او جرم تر اوسه ده اصلی قوت نے دلیل کری په برتانیې کې برتانیې کې قانون د لوی نوستای پنوتس بورډ باندې لیکلی دی ایمیننت جوریسټس آف دی ورلد د دنیا ممتاز قانون دانانو په سیریل وایز نمبر 2 کې لیکل دی نعمان سناب ثابت فرام کوفه نعمان ابن ثابت کوفی د دنیا لوی مقنن و ښا نعمان ثابت فرام کوفه وګوره انګريزان اعتراف کړی و سو کې اعتراف کړی کافرانه تیرا والفضل ما شهدت به القاضي اصل کمال وما غبي چې دښمنه درومني در سره در ا مينټ جوړه سادې وای دای دا نوتس بورډ باندې د دنیا ماهرین قانون دانان دا ینامی کلی دي سیریل وایز نمبر 1 کلی کلی محمد دی پروفټ اف اسلام سقداوس دا چې کته سوته انکار کوله مخالف تیم نش کوله جاج دا دومره متصبیح یهودی دي هغه موې چې ما د اسلام مطالعه وکړه که په انساني بنیادونو پاسه بنیادونو په انسانی بنیادونو یو دا دا ټول ګلو او ټول کورې ارزي یو ریاست شي په انساني بنیادونو ټول کورې ارزي یو ریاست شي او دا غي د پاره یو مشترک نظام پکاري ناغه سوا د پرافيت اپ اسلام د نظام نه بندشي کېده ځکه د هومنيټري ان ګراوند باندې انسان ډیل کړي د په انسانی بنیادونو باندې انسان ډیل کړي صحیح شو او نو ما یو ځای مې سکولیزم لیکل کول سکولیزم باندې لیکل کول انه جوړې یو سکولر پېډې راځي بارای ورکړي چې سکولیزم کوم هومنيټری ان ګراوند ورکړي او د انسانی حقوق کوم خبره کوي نه چې دې سره د ګاډ او د الله تصور پلس کینو اسلام ته جوړ شي دا معنا ده چې یو سکولیزم صرف په سکولیزم دی او اسلام ګاډ پلس سکولیزم دی الله جمع سکولیزم ځکه چې سکولیزم معنا چې په هومنيټری ان انسان له حق اسلام هغه په طریقې ته او په طریقې اکمال ورکوي نه غوې چې که تعبیر سره کوئی اختلاف دی یو لو کالر دے. دی. مې که زما تعبیر سره اختلاف ني، نو اسلام ما سټډي کالای کیو کریسټین دي. اسلام ما سټډي نو دا د ګارد پلس سیکولریزم. الله، دمو سیکولریزم سیکولوز معنا چې په هيومنټري نه بنیادو باندې انسان دیل کا. مذهبي بنیادو باندې نه، پس بنیادو، په انساني بنیادو نو، یعنی تالو لاس نه دي. په اسلامي ریاست کې د تالو لاس تدې، زیاتې هندو اسلام نه وشي، سیکس سره نه وشي، یهودی سره نه وشي، بل کافر سره نه وشي. څکه له هم دغه وی چې موږ دغه مونږ یالو چې اثر زیاتې مګوا انا مونږ ورته و چې اسلام د دین په طریقې ته تم وای ښه نو تاسو ته ان شاء الله دا الانزمه د نو شیبه پوايم نو دا بلی کوي ځکه دا د حاصل تکازاده تاسو لا غشان هغه زمانګه اوسې هغه په صحیح شو دا د ریشنلزم دور له شاسې بوې شاسې بوې دا د عقلی دور دی صحیح شو نو دغه اسلام په معقول کینو انسان لپاره تبو وړاندې چې ګلابه ترازه لاراستایخ ترې حی فلسفه ټول د عقلیت پیداوار ده نظرتوم د خپل فلسفه تر ته عقلیت په انداد باندې پېښوم چند خواني حکمت یونانیا حکمت ایمانياراهم و ومن دخلوا کانا منا ولله علی الناس ضد الله لپاره په انسانانو باندې حج البیت قصد البیت او حج البیت ولللاي اخاذ الله لا پاره غلن الناس پ انسانان وبانه حج البيت قصد او بل قراته حج البيت زيارت د بيت منستتا اله سبيله فاجا چا چ طاقت لري دي تسبيلا زادن و راحله د زاد او دراحله د ترجمه منګه وکړه فمذهب حنفيوبانه هر چي مذهب د شافعي نه منستتا اور چه مذہب دی امام مالک دی نو من است تا تا اله زهابا او ای سبیل زہاب دی امام شافعی و ای سبیل پیسی دی مونږ وایو دا زہاب او پیسی دواړنی سبیل زہاب او پیسی دواړنی مطلب د ور په در پات نو یو نوکتا یت کی چې پال الناس باندې کلمت مقدم کړه ول الناس باندې کلمت مقدم کړه نو فادر دې خبره وکړه چې حج بکیږي یقینا خالص پنید لله ایت باندې خالص پنید لله ایت باندې به ما خبر اده چې مالی منفعت غستل په طریقې جایز دا په حج کې جایز دی لکه ورانه مونږ وای چې حج بارات سره سلور و مورونه مورو سلور و مورونه شرع نه لازمي تصوور چې دا حج دا عبادت دی ادا حج دا ته زیارت دی ادا حج دا سیاحت دی او دا حجو دا تجارت تی نو دا تول امور پکی گی اجائز دی پکی نو تقدیم دا لیلہ فادر دیوکرا چه کمالی من فاقت دا حاصل نشنو دا مطلوب نرے پکی ذکر چې دا حج لن ناس نرے دا علن ناس دے دا حجو لن ناس نرے دا علن ناس دے او دیللہ دیللہ نو سمرد خلاف د ائمہ و بظاہری گی کم زائن اول خو اتفاقی مسله چې کلمہ دا من استطاق اوی نہ په هر مسلمان باندې فرض نشي مَن استطاع بتور بدلیت راډ را. مَن استطاع بتور بدلیت راډ نو هم ورشي دي نو ته خیال کوئ چې وللله حج البیت غلا مَن استطاع اله سبیلا په طریقې د مدل منهو دا بدلی وللاد په طریقې د مدل منهو دا من بدلی وللاد نو وللله حج البیت غلا مَن استطاع اله سبیلا نو وللله علل ناس حج البیت دی بدلوی من ته تايله نو فاده لر دی وکړه چې کیا یو بیس ته تاغه تسړې په یو طریقې کړ تر وکوب بیت ته ورسېد نو دا حج فرضي ادا کیږي ځکه اصلي فرضيته په ناس باندې ده